AVS Media Demo Bon dia, estàs escoltant Ràdio Pinsenia, una la setmana tràgica, el programa que els dijous al matí us ofereix dues hores d'actualitat, agenda i diverses coses més i que es repeteix el divendres, dissabte i diumenge. Ara comencem amb tots vosaltres. Salut! AVS Media Demo AVS Media Demo Foc i sensacions Deixen el al meu poble Tot llum i color Diferents mortes I és que hi jo... ha Les històries No creguen la so Sóc tan diferent els remells s'acaben, és que tan Dana. poca gent. És difícil trobar-los, i és que jo ja no tinc molts vicis. Quasi tots són bons. Media, Sempre hi ha bones paraules per les més necessitades. Les famílies es barrenen i tots semblen més amables. Ajuntem les forces i tot està en suportament. Una gent, uns sorriures i uns costums. I uns costums. I uns costums. <fair> <fair> Aneu endavant. No veig convergències. I és que per anar tirant Mai nirem a breques I és que hi ha Amb les històries Eideus ja Middleton Si hi ha de t'assanyalades Pels pobres fem la rossada Per suposar que hi ha l'entrada Eideus es Middleton Esquadra! S'aparquen els odis sense pasmes. Diu així, amb suor, amb constància i arceguer. El tema i la sentença és més regulable. I si no, que li avalin a l'alcalde. Les meves fonts ja només omplen la tristor baby as mediator sakor tak tik tak tik sakor tak tik tak tik sakor tak tik tak Woo! <laughs> veis media demo Anarquia tot el vent. Bon. Bé, doncs, estem ABS a la secció media de Notícies demo. i amb quina notícia començarem per avui? Comencem amb les notícies del Berguedà, que en tenim un parell així de remarcables i una és una mala notícia per totes les bergadanes i els bergadans que és que les, les multes i podades per la policia creixen en un any un 48%. Això ho explica la senyora Josefina Bizuete com a conseqüència de l'ampliació de plantilla de la Guàrdia Urbana. O sigui que més, més policies, més multes. Jo sóc un testimoni directe, companys. Bon Et dia, eh? Bo <ríe> Crec que com tu se'n deuen contar uns quants, jo també, companys. Últimament van d'un pal molt xungo els urbans d'aquí del poble i, eh, bueno, jo pel que veig, pel que veig doncs es dediquen a fotre multes a tòria dret. Sense jo jo vull aportar una dada sobre això, que no sé si coneixeu, companys. Uh, un parell de dades. La primera és que l'Ajuntament de Berga té un pressupost negatiu des de fa anys i cada cop està més endeutat i és per les hores extres de la policia A. local. És així. Cobren més hores extres la policia local en un any que tots els altres funcionaris d'Ajuntament sumats. Més el gasto de telèfon, més jo què sé, una bajanada. Això sense comptar el tant per cent que s'emporten per multa, no? Això eh, no, no t'ho puc confirmar, el tant cent que s'emporten per multa, perquè no sé si actualment funciona així, però el que puc assegurar és que la policia local tenia un quadrant de baixes constantment... Aquí m'anarà a referir jo, perquè clar, tantes horas extras explica, volia... Explica, explica com va el quadrant de baixes, a, no saps, com, jo pel que sé és que tenien molts, eh, molts, molts urbanos doncs, i urbanes doncs, que estaven de, de baixa i que a part tant doncs, havien d'assumir doncs, doncs aquesta, doncs, aquesta feina doncs, entre, entre doncs, la plantilla que hi havia. Que també, que també cal dir doncs, que han ampliat, que dos per tres estan ampliant i ara han ampliant més la plantilla entre dos o tres treballadors, dos o tres policies més. I bé, en suman això Suman Luke la petita proporció que s'emporten dels diners i la nova fornada degües urbanos joves doncs, que estan disposats aquí a fer-se un nom entre, entre la gent de Bergugada anar doncs, doncs, s'arriba doncs, aquestes dades que estan dient un creixement espectacular del 48%c queeren una molt. A uh, Una altra dada que volia aportar a part del quadrant de baixes que és que constantment cada mes hi havia dos polícies locals o tres de baixa cada mes uh -huh. per tant els altres havien de fer hores extras i Demo. guanyaven una bajanada com 3.000 euros al mes o així Uh, també dir que la policia local és el sou més ben pagat, la cap de la policia local, la Bizuete, és el sou més ben pagat de l'Ajuntament de Berga, cobra més que l'alcalde. I pel Dana. que sabem l'alcalde està cobrant 2.800 euros al mes. o. ja, doncs, és una data significativa. La senyora Bizuete també ha volgut destacar que això ha fet que es redueixin els accidents una, una reducció espectacular dels accidents s'ha passat de 147 a 145 <ríe> molt bé <ríe> et, ho hem aconseguit posant I... el 50% més de multes es redueixen sí. els accidents un 0,1% i la conseqüència d'aquests accidents <ríe> ha sigut un mort, ferits i 13 vianants atropellats <ríe> amb això acabaríem aquesta policia a part d'aquestes multes també cal afegir les receptes que posen els agents cívics que no són directament multes però pel que sabem recepta, recepta van sortint unes llistes negres que al final doncs també es converteixen en multes així que el pati està bastant malament s'aprofita la Guàrdia Urbana per fer front als, a les deutes deutes dels pressupostos públics de la policia local és una de les despeses implica una de les despeses més grans d'aquests pressupostos i ha sobrado doncs, no? Totes aquestes coses que bueno, que no pinten gaire, bé, la veritat. Ah, uh, una altra notícia, no, no, no, no, no, no. que una altra notícia que va lligada amb la crisi i el Berguedà posa en marxa nous tallers d'ocupació que formaran 24 persones. Eh, els tallers ni eren carats a formar paletes <risa> Molt Media, o sigui, en plena crisi de la construcció <risa> ens dediquem a formar més paletes perquè encara hi hagi més atura estructural i també a 16 persones que anirien encarades a fer d'auxilia de treball social i treballar amb gent gran Media, fins aquí bé Demo. però bueno, pel que hem sentit uh, hi ha gent que ha estat en aquests cursets no? sí, concretament després podrem escoltar un testimoni. un testimoni directe, un afectat també. Una afectada, <ríe> Una afectada concretament, ABS que és la Media, violant Dana. que a un tomb per la terra ens fa, ens fa la ressenya de, del Camí dels Bons Homes, de la primera part, la part que passa pel Berguedà, del Camí dels Bons Homes, i ens explica com ella va treballar en la restauració d'aquest camí al PFI, al Consorci a Formació i Iniciatives, i bé, l'havien de formar, havia d'anar allà a formar-se i a treballar per pagar aquesta formació. Diu que no la van formar, treballar sí que va treballar. Incluso ens va el cas d'una alumna que després de fer un... Bé, ja ens ho explicarà ella, però resulta que després de fer un treball el professor el va firmar i publicar amb el seu nom, amb el nom del professor i també el que sabem és que darrere del Consorci de Formació i e Iniciatives A, ja Civil. A qui volia arribar jo? Ara! A qui volia arribar jo? A qui volia arribar jo? No, que la setmana passada ja vam parlat d'aquest personatge, que l'altre també i que contínuament estem parlant de, de l'alcalde de, de ser un dels cacics, unes de dels persones doncs, de l'home tèrmic forma part d'aquest estirp de cacics de la comarca bé doncs al voltant d'aquest tema de de tallers ocupacionals formació, doncs hi ha tot un gran negoci també, cal dir-ho del que participen entre d'altres eh, els grans sindicats grocs no? i és una manera això no? de, en lloc de de bueno, de col·locar aturats, de que aturats trobin un lloc de treball estable fixa i amb un salari el que s'aprofita és eh, eh, aquesta situació estructural per, això, per fer treballar gent sense cap mena de contractació regular, etc. No? amb l'excusa de la formació. I en aquest sentit també volia comentar una notícia que surt a la directa d'aquesta setmana que després hi profunditzarem però és que, com sabeu companys eh, aviat ve la pagada analògica i, i mentrestant doncs, hi ha tota una brigada de persones que es dediquen a posar la TNT que jo exactament no sé de estic parlant però la cosa és una mica així, no? Doncs aquesta brigada de persones està composada en bona part d'estudiants en formació, els quals treballen hores i hores i en canvi, no reben cap salari sinó que paguen, paguen per la formació de poder posar aquestes antenes. Sí, segons, un escàndol Segons, baix, segons tinc entès els hi donen algun crèdit o algun puntet farem a la exacte. nota més, final. Farem, farem uns sal... crèdits. Ja anant més enllà, TTT, un sabotge qualitatiu, doncs haurem de pagar alguns dels programes que veiem per la tele. Molt bonic. Un servei públic que deixarà de ser públic. I fent incis encara amb la notícia aquesta que s'han presentat més de 200 persones, vale? i resumiria amb la política de, de, crear, de crear treball en aquesta comarca en més policies i més paletes. A... A, abans acabar de comentar que per la gent interessada en faran civil i altres cacics locals, avui el Regió 7 té dos articles de grans cacics de la comarca. Un d'ells, m'equivoco, pot ser Roma? Evidentment, un d'ells és el Roma, que aprofita l'espai que li deixen per escriure A. alguna editorial A. per fer Media, pur de propaganda electoral del PCC. El petit Berlusconi, no? El petit A. Berlusconi A. de Borradà, que manté el poble net de pintades i, i de tot el que li molesta. I l'altre és Farguell, Farguell l'obsessionat amb Suècia. A. Ja, A. A. Ja A. A. Per tant, tots els que estigueu interessats en, en saber amb què ens intenten instruir els cacics de la comarca, avui feu una fullejada d'aquest pamflet, un Regió 7, i ja ho trobareu. I ara passem a les notícies de fora. Bé, doncs, notícies d'una mica més lluny, concretament de Barcelona, com sabeu, no tots els camins porten a Roma, però per altra banda, a Roma al Barça, l'ambaixada catalana al món, doncs va guanyar el dimecres passat i com cadascuna d'aquestes victòries, la gent va aprofitar viantesa per descarregar tota la ràbia que porta continguda al centre de Barcelona, doncs li han la una mica. I els Mossosos doncs, alhora també van descarregar tota la ràbia continguda, apuntant pistoles de, de goma amb escopetes de goma amb, com li diuen? A, amb bales de goma amb les bocatges. Bocatges, això mateix amb les bocatxes contra persones eh, contra persones, algunes de les quals doncs, han perdut un ull la vista a ull entre d'altres és una història que es ve denunciant de fa ja molts anys hi ha moltes persones, la llista és d'arga de persones que han perdut la seva vista o, o algun ull per, per aquestes armes de foc. Aquesta setmana, Feloces es confirmava la tercera persona que perdia un, que perdia un ull. Exactament. Mm. Doncs això, no? denunciem des d'aquí els Mossos d'Esquadra doncs, que van disparar des de prop i a, als cossos i amb aquestes conseqüències. Per altra banda, aquesta setmana s'ha destapat la veritat en el cas Vilaró. El senyor Vilaró, que era el cap de la Guàrdia Urbana... Ens pot recordar el cas una mica, Jordi, com va anar? A veure si ho recordo. Eh, el cap de la Guàrdia Urbana de Barcelona, que en la victòria de, de la selecció espanyola de la selecció espanyola, van haver-hi els derulls a Barcelona. Sí, a la plaça Espanya, concretament. Uh -huh. I resulta que l'aquest del derulls, teòricament, el senyor Vilaró va rebre l'impacte d'una pilota de goma. Lo curiós és que devia ser un impacte una mica estrany perquè, eh, a part de perdre la melsa, o de, de ser ferit a la melsa, ABS també va rebre altres cops resultant d'aquella pilota de goma, teòricament. La qüestió és que aquesta setmana, des dels Mossos Esquadra es desmenteix rotundament la versió dels fets argüits pel cap de la Guàrdia Urbana i per l'ajuntament d'Osona, la segon tots per el als Santiavalots, el podrien haver ferit amb una pilota de goma el dia de la celebració de la Victòria per a la selecció espanyola. Perquè ell referia que l'havien ferit uns mosos d'esquadra amb una pilota amb una, amb una pilota de goma durant els alberrulls, que cosa que després es va destapar, és doncs que precisament ell no estava allà. A Exactament. I aquí don't entra la rumorologia popular, que si estava doncs, en una casa de Pepes, que si Sí, sí que, Bé, Si etcètera, no participa etcètera. en algun tipus de sí, una baralla, una baralla entre... Bé, entre... La qüestió Afria és vital. que continua perdona. Dentre aquestes filtracions Doncs ehm... Bé, continuo o sigui, L'informe concluïa que Entre altres coses la... No s'estaven disparant pilotes En el lloc on el cap de la a. guàrdia a. urbana Media Va explicar demo. que va rebre l'impacte I d'altra banda El senyor Vilaró va ingressar a l'hospital Amb lesions als testicles segons un informe mèdic, i no només a la Melsa, com van, van argumentar que ells que pretenien silenciar el cas. Si li, I, si li arriben a tirar una pilota com els ABS testicles, Media et decanicarien. Sí. I el cas és que, bueno, això que parlaves de les filtracions, el cas va generar una gran polèmica, ja que va ser silenciat durant cinc dies i es va amenaçar a denunciar diversos mitjans que van posar en dubte la versió del Vilaró i de l'Ajuntament de Barcelona. Això refereix doncs, a aquelles filtracions que parlaven de, això, de la casa de pepes que parlaves tu Exacte. i altres no? eh. I... Bé, mm -hmm. doncs, tant l'informe dels Mossos com els informes mèdics han posat al descobert una de les grans mentides mediàtiques més, eh, més grans dels darrers anys Llavors, bé, doncs el, el tema està obert però mm. una altra vegada doncs, eh, els poders fàctics eh, amb la complicitat d'alguns mitjans i bé, doncs, a, diguem, els poders policials i parapolicials emparats per les institucions públiques una altra vegada. Bé, i anem cap a altres notícies. Sí, podríem comentar ABS que Media és el 30è Demo. aniversari de la mort de Fèlix Gonyi, <coughs> Fèlix Gonyi Roura, <coughs> perdó, Fèlix i Roura va néixer el 24 de novembre de 1958, ara tindria 51 anys, i a l'Institut del Prat de Llobregat Avis és on va començar la seva iniciació en la política, a aprendre per activa en moviments d'estudiants i a manifestacions a favor de la llibertat dels països catalans. A finals de l'any 75, Félix Avis Gonyi va començar Avis a treballar Avis en una indústria del ram químic, jo, com es va posar a participar activament de la lluita sindical, arribant a ser representant sindical i implicant-se molt en la lluita activa del moviment obrer. Fèlix Gonyi també va militar a les joventudes revolucionàries catalanes i al PES en provisional. I la matinada del 2 de juny de 1979, eh, Félix Gonyi va morir accidentalment mentre manipulava un artefacte explosiu que estava destinat a unes oficines de l'empresa Renault per denunciar l'extradició per part de l'estat francès a la que estaven submesos els detinguts bascos. I bé, a partir d'aquesta mort i de la que es va produir per l'assassinat de Martí Marcó a mans de policia, ABS es va començar Media, a configurar la, el que més tard s'anomenaria terra lliure. Bé, doncs, recordant aquests fets i totes les altres víctimes, tots els altres combatents, tots els altres llitadors, doncs posem una cançó. Vinga. I fins ara. La que surti. ABS Media Demo El que nunca existió, tú nunca me has visto, pero vivo a ti. el rey de la ciudad, vivo en la basura de tu caridad. Entre la tutra pasión busco algo de carne en ti. Soy el que quiere evitar, que tu sistema no tiene piedad. i el cadàver de tu sang. El vizmiget. Soy el que entrará dentro de tu ataúd que nunca tuvo nombre y nunca tuvo cara el que cobra tu vida. El vizmiget. Voy a volar de tomar por las rendijas de tu bienestar. Soy el que viene tu tontería y tu falsa moral Soy aquel que ya no cree que somos distintos y tú eres mejor Soy aquel que te basta a tu hipocresía sin corazón queste ma no viene pierà si dies minuti qua ma che al cara verde to Faç moral Oi, oi. TVC, oi, popular. Bé, doncs, ara estem a la secció Espai Obert d'aquest programa La setmana tràgica, la secció Espai Obert. És un espai on aprofitem per entrevistar o xerrar amb persones que persones o col·lectius que ens semblen d'interès i d'actualitat i què millor aquesta setmana i què més actual entrevistar una persona relacionada amb les festes de la Patum i més concretament amb la Violant la Violant Bonet que és la restauradora de les comparses la Violant va estar ahir amb nosaltres perquè aquest matí no podia estar-hi està restaurant altres coses vegades, concretament i per tant la vam entrevistar ahir i tot aprofitant, doncs, també la vam liar perquè ens, ens fes una altra secció del programa, que és un tom per la terra, però això vindrà després. De moment, una petita entrevista amb la Violant perquè ens parli de, de la seva feina, de les comparses, i ens digui com, com ho porten i com estan de cara els dies que venen. I, i poca cosa més, només di que nosaltres no sabem què, què farem els dia que ve perquè dijous que bé tenim un altre programa, una nova versió de la setmana tràgica, però dimecres a la nit fem barraques i això implica un problema que no sabem a hores d'ara com el resoldrem. Això de la nova versió de la setmana tràgica, una nova versió, un nou episodi, un nou programa Ah, vale, vale, molt bé, molt bé Una nova versió, per què no, d'Empalmada Exacte, la versió plena Patum La versió Macarra nostra Estem... Ei, perdó Vinga, doncs Bé, deixem l'entrevista, no? És que has de Macarra i ha sortit una petita censura Posem l'entrevista a la Violant i d'aquí una estona tornem, fins ara Bon dia Estem amb la Violant Bonet Violant Bonet de Balsareny, al poble sota el pont, aquell meravellós poble que quan pugeu parleix del Llobregat i passeu la terrorífica zona anomenada la Depressió Central, Manresa i etc. ABS És un d'aquells que teniu Gemma. per allà. passada la gran muntanya a salt. Tu d'allà, oi, Violant? Sí, jo soc d'aquest lloc, d'aquest castell gòtic meravellós que no teniu aquí, Berga. Sí, I una torre carlina amb una senyera que no es va cremar durant de els incendis de, sí. pels pèls. Exacte, jo sóc d'allà. Ei, hey, bé, es meet me Oi tant, mil·lenari. Unes festes majors molt boniques. Oi tant, fem el ball de la faixa, sí. que tampoc no el teniu aquí, Verga. I el picotí. <ríe> també. <ríe> bé, doncs aquí estem amb la Violan Bonet, que a part de, de Seda Balsareny, hey, també és la restauradora jean. de les comparses de la Patum des de fa uns anys. Quants? Doncs pues fa cinc anys. Cinc anys. sí passa volant el temps. Passa volant, passa molt ràpid. La veritat és que sí, d'any a any. Sobretot de Patum a Patum, També, no? També, sí, sí. Bé, doncs la tenim aquí, aprofitant que la media, setmana Jana. que ve és Patum i no farem programes segurament. Tots descansem per Patum, no? Eh sí? Farem programa, ens atrevirem. Algo farem, no? Bueno, alguna cosa. <fut> ah, la viola que media, una mica Jana. per la Patum, no? Que ens ambienti i ens expliqui algunes coses tenim de novedats, les comparses. Tenim novetats, aquest any tenim novetats. Bé, com estan, com estan les criatures? Les criatures estan encantades de la vida. Estan molt bé, estan molt guapes. Avis Media A punt, pràcticament. Només ens falta bueno, fer uns últims retocs a alguna de les novetats que hi haurà, que és que aquest any tenim vestits nous. Els gegants, que no, no, no és a mi aquí a qui em toca parlar-ne perquè jo no vestits, Jo només m'encarrego de restaurar les pintures i aquestes coses, però sí, si sembla ser que tenim vestits nous dels gegants, jo no els he vist, però bueno, estan a punt a punt d'estar de, guarnits de nou. Però d'això no t'encarregues tu, oi? A.V.S. Media, Gemma. Tu de t'encarregues, a veure, explica'ns-ho. <underwear> <laughs> la meva feina, bàsicament és conservar el que és les parts que tenen policromia, o sigui, els caps i, la, i les mans dels gegants, els caps dels nans, els caps de les dites, el, els cavallets... I ara que parles dels cavallets, com és que sempre guanyen els cavallets i els turcs sempre perden? Ui, això demanar al patronat. El patronat carlí de la Patum, no? Jo no m'encarrego d'organitzar. I bé, és molt amb ells. Jo el que sí que sé és que guerra adoren molt els turcs, perquè els cavallets és la comparsa que més rep. Especialment el cavallet blanc, sí, pobret està fatal. <ríe> la veritat és que sí, tinc molta feina cada any a eh, eh, bueno, conservar que són les restes de poligromia que queden del seu pobre cul que sempre, bueno, sempre rep moltes trompades i sembla que és una mica més sensible que la resta de cavallets i sempre tinc molta feina. I quines altres comparses reben? Bueno, reba, AVS no, a les, no. les guites es doncs, picant per aquí per allà, el, rascant el, el, les parets i els balcons i aquestes coses, doncs, també es fan uns bons nyanyos I llavores a part d'això, doncs, bueno, moltes vegades als eh, passacarrers solen tenir accidents amb altres gavis, porten bastanta feina, perquè, esclar, doncs, bueno, es trenquen, eh? i això, doncs, és una cosa que... Igual, potser es podria evitar una miqueta, però a vegades és, és, és impossible, ja ho entenc, perquè les man, la, la mà del gegant vell concretament doncs, arriba al cap de, de la gent del Sala. I moltes vegades doncs, amb un cop fort pues, es poden trencar, perquè són de cartró, no són, no són de pedra ni de material que no es fa malbé, mal totes les compasses es fan malbé i tu vas darrere amb la farmaciola ja. Ja, ja. jo veig com el meu ABS Media, Gemma no, amb la farmaciola no, home a vegades haig de reconèixer que alguna vegada m'he emportat alguna coseta no? alguna mica de cinta o si és alguna cosa però clar no es pot estar sempre darrere de totes les comparses llavors el que faig és, durant la Petum cada dia quan s'acaba, doncs passo al vespre a, a, a, a fer una revisió i quan és patum a, -a, a la plaça, diguéssim doncs vaig passant per allà, aviam si ha hagut algun desperfecte important, doncs per per arreglar-lo perquè l'endemà estiguin bé. A vegades hi vaig al matí... Amb Media, <ríe> I apa, i vinga, les pinturetes i les col·les i aquestes coses, i, bueno. I arreglem doncs, el que, que s'ha fet mal bé, perquè sortint les comparses posa la bató d'alluïment tan maques com sempre. I tantes hores a sola Ui, m'expliquen de tot Sí, no? <ríe> m'expliquen de tot, sí, home i ara ja hi ha un nivell de confiança <ríe> Sí, sí, clar, els sé totes les tares els sé tots els, els punts febles Clar, ja són moltes hores d'estar allà amb ella a <ríe> Quants anys tenen les nostres comparses? Bueno, això és una pregunta una <ríe> és La pregunta del milió, no? La pregunta del milió, sí Bé, bueno, mira, uh, per lo que fa a la documentació, a. sembla que l'ocuparça que, que hauria de ser més antiga és la guita grossa. La primera data que tenim és del 1636 i segons alguns historiadors sembla que, que és la guita original. Això no ho hem pogut confirmar, tot, tot i que es van fer analítiques l'any passat, es van analitzar algunes policromies que semblaven antigues, però no hem poder arribar al fons de tot. Per tant, no hem pogut garantir doncs que està acti de la peça original. També hem de tenir en compte que aquestes comparses tan antigues s'han restaurat moltíssimes vegades. i per tant ADS és probable Media que les cèmies originals antigues hagin desaparegut amb els diferents processos de restauració. Però en principi sembla que aquesta seria la comparsa més antiga. A continuació vindria l'àliga, que es va celebrar ara fa poc 250 anys, està documentada des del 1750. però les analítiques que vam fet tampoc no vam poder confirmar que la policromia que hi ha eh, sigui del segle XVIII. Per tant, mmm, ni podem posar en dubte ni podem garantir que es tracti de l'obra original, o sigui, de l'àliga, que es va construir fa eh, 250 anys per un fuster local que es deia Ramon Roca, no podem garantir. Llavors jo aquí doncs, no puc, no puc mullar-me ni dir si és l'original o si no ho és, tot i que alguns mitjans d'informació doncs, han, han, han dit, han enganyat en aquest cas, i han dit que la I meva hipòtesi és, és que sí o que no, o que el que sigui. Ja doncs, saps què passa amb els mitjans d'informació. Bueno, a vegades s'ha d'anar una miqueta al tanto amb el que es diu, sí. S'ha d'anar una mica alerta i s'ha de deixar molt clars les coses. Jo mai he afirmat ni una cosa ni l'altra, perquè és que científicament no ho hem pogut confirmar. Per tant, jo... Uh, no no, no m'inventaré una cosa per posar-me al costat dels uns i al costat dels altres. I haig de dir doncs, que bueno, les policromies que es van trobar més antigues són del segle XIX, però hi ha algunes que és molt probable que siguin més antigues. Per tant, jo em quedo aquí. I llavors, a partir d'aquí, doncs trobem diverses comparses, la majoria que són del segle XIX, els anys 1890-91 es van adquirir a eh, eh, 1890s van adquirir els cavallets i els nanos Sí, els nanos nous, perquè els nanus vells sabien aquí exacte al 1850 o una cosa xins, el 1891 els gegants i què més tenim? Tenim les masses, que bueno, tot i que nian unes d'antigues conservades al Museu de la Patum, les que tenem actualment, ABS les velles Media són al 1930, pintades per un pintor Mol bo, bueno, són de molt bona qualitat al 1930, les masses noves les van pintar els pintors del caudat, que molt probablement molta gent d'Aquíberra doncs coneixia alguns d'ells. el 1970 i quinacomença, no m'ho descuidar-me alguna. La guita Sabia xica. La guita xica, doncs sí, la guita xica de, de la Petum que es feia al barri del carrer de les canals i la van introduir així improvisadament un any i bueno, sembla que va agradar tant doncs, que va... Que va, va I des d'aquell any doncs, es continuï... tot i que hi ha hagut alguns anys que hi ha hagut una mica de polèmica i que no es va treure una altra guita i bueno, per qüestions polítiques va La doncs... guita republicana sí, o alguna cosa sí, així Sí, no? sí, aquestes coses Què han fet amb la nostra guita? A.V.S. Media oh, Demo no sé. <laughs> Segur que la van cremar els franquistes o alguna cosa així la guita republicana no t'ho puc dir, aquesta informació no la tinc em sap greu i no sé si me'n deixo algunes en tot cas t'ho perdonaran en tot cas espero que em perdonin perquè ara xins de memòria em sembla que més o menys les he enumerat totes vull dir que estem davant d'una comparceria realment antiga totes les comparses tenen almenys 110 anys vol dir que hem d'anar molta cura ABS Media Demo comparses originals si no totes, gairebé totes i amb una importància afegida, a més de la tradició popular i de tota l'estima que hi té tothom, que és que a més ara la festa patrimoni de la humanitat. Per tant, doncs... Quina responsabilitat, no? Doncs sí. I demanar-li... Demanar que la gent vagi amb cura quan destilen barreja... És molt demanar. És molt demanar. És molt demanar, jo ho entenc, que la gent està esvarada i aquestes coses... Bé, bueno, el que sí que demano és que almenys ABS es prengui una media, miqueta dana. la consciència doncs, de que algunes coses pues, sí que es poden evitar. Jo he vist, ho l'anècdota diverses vegades i la tornaré a explicar. Jo he vist, per exemple, un bebè eh, estirat a la cua de l'àliga, quan, per lògica, la cua de l'àliga és, és una part ABS de l'àliga que doncs, fràgil. Dana. O he vist, per exemple, pues, canalla estirant els dits dels gegants o sense anar més lluny l'any passat va desaparèixer una de les orelles de la Guita que de fet ja estava una mica delicadeta, i jo pensava que aguantaria tota la Petum, i de fet doncs no aguantar, i aquella orella ABC no la cal de sola, algú, el teu la devia ativar, dic jo, no? Algú deu tenir una orella de la Geica, de no record de la Petum. No, va aparèixer, Patum, va, aparèixer sí? va aparèixer, sí, sí. Però bueno, tenim orelles noves, tenim orelles noves, que ha col·locat el, el fuster Jordi Camps, amb molt bon criteri, s'ha de dir, no, a. Tenim media, a la quita, perquè l'any passat doncs, va passar això llavors el que sí que demanaria a la gent si sisplau doncs, és que vagin una miqueta alerta perquè tots els materials del que estan composats, les comparses són materials realment fràgils, pues són queers són, són... són cartrons les, les policromies les pintures media, doncs, són delicades tèna quan es mullen o quan es freguen o quan es piquen fort doncs al final acaben, doncs acaben tenint desperfectes i, i no és que jo no vulgui treballar però em sap molt greu la veritat haver-les de restaurar cada any, cada any, cada any i a la llarga doncs això doncs, no sé què portarà però és clar si cada any anem cada cop es van <ríe> fent més malbé doncs no sé no sé de quins anys com les tindrem aquestes comparses. Espero que en bones condicions i aquí pues faig un crit a la responsabilitat de la gent una miqueta, no? Intenta de lo possible. Si sí, no ja farem nan republicans, altres guites <laughs> republicanes. <laughs> Clar. Altres ja sempre, sempre, ja sempre podem intentar tornar a introduir alguna cosa nova en aquesta festa. Fa molt temps que no s'introdueix res, no. La patrona dels borratjos. No estan Demo. nova ja, no? No, ja no és tan nova, no? I les comparses... Els quatre i aquestes xuminades que s'inventa... I les comparses són de plàstic, generalment. Sí, Però la violana, part de patir pels dies que queden per patir... Avis media demo. Els deus tenir ja ratllats sobre el capçal del llit. Oh, sí, deu nhi do La veritat és que passa una mica de nervis. No us enganyaré. No tants com els primers anys, evidentment, perquè ara hi ha una miqueta... No sé com dir-t'ho, ja, quan surten els gegants el diumenge, el, el dia, media, doncs ja sé Demna. el que hi ha, no? que ja no està a les meves mans i jo doncs l'únic que puc fer és arreglar-los si, si els hi passa alguna cosa, no? però la veritat és que sí que passen nervis, sí, sí. I demanar que aquest any no plogui? Demanar que aquest any no plogui, sí, perquè la veritat és que l'any passat doncs, va ser una mica desastrós. Avis media, Dana. Per el que a les comparses, també pels balladors, m'imagino, perquè la plaça aquesta, doncs, és, en veritat, és una pista de patinatge, quan plou... Uh, sé que hi ha molts balladors doncs, que això els hi comporta un risc molt gran perquè, bueno, doncs perquè rellisquen, rellisquen molt mal, dir, és tot un mèrit ballar amb aquestes comparses tan, tan pesades vull dir que tenen tant pes amb la plaça Molla però és que a més a més amb un diluvi com el que va caure diumenge de, de l'any passat crec que va ser diumenge pues, va ser una mica desastros perquè esclar, es van ABS bullar les Media comparses DNA. i bueno, doncs, vam haver-les de xugar ràpid perquè aviam Pues, estem parlant de peces de cartró que amb la humitat es dilaten, es contreuen i inclús les pintures poden acabar-se o desfent o malmetent llavors jo no sé quina és la solució amb això no, de... amb pes de més perquè en pluja quan, bueno, estem clar, portant si és... algun un gegant sí, és... o l'àliga evidentment, doncs, per una... exemple, els gegants si se'ls mullen els vestits, doncs, ves multiplicant pes no? <laughs> Pobres geganters, ja sabem que estan molt forts, però... Sí, sí, la veritat és que la pluja és una mica una problemàtica, no? Sé que hi ha proteccions per a algunes de les comparses, en cas que plugués molt passar carrers i tal... Un paraigua, li canvien el garrot per un paraigua, sabeu? No sé, bueno, també hi ha coses originals, per exemple la Guita Xica, no sé si va ser l'any passat, crec que va ser l'any passat, i van fer una mena de xuesquit, amb, amb flors molt primaveral que va estar molt bé, amb, amb barret inclòs, que va fer molta gràcia, no? no Vaja. sé, jo faig una crida també als caps de colla aviam si improvisen alguna cosa per, perquè en cas de pluja pues, puguin sortir tranquil·lament i no hagui d'estar jo allà amb els draps a jugar Ei, bé, les comparses perquè la veritat és que és un perill sí, sí. Bueno, i a part de la Patum estem molt contents perquè últimament et veiem més per, per l'Ateneu, <laughs> perquè et tenim per la comarca Bé, bueno, no sé si em veieu gaire, perquè treballo molt. ABS Media. Però sí, treballant... Menys del que, <laughs> però... que voldríem tots, no? Jo també, la veritat. No tinc gaire temps perquè estic treballant molt, sí. Uh, estic treballant a vegada. Aquí al costat, sí. He, he passat una temporada... <laughs> sí. He treballat una temporada fora Media, i ara torno estar Dana. per aquí les Terres Berguedanes, cosa que em fa molt contenta de poder treballar aquí a vora de casa. Estem restaurant unes pintures al Palau dels Pinós, la sala de les columnes, amb previsió de poder obrir al públic doncs, tota una part que estava tancada fins ara i que, que l'Ajuntament doncs, ha rehabilitat, han fet els Terres Nous, han f... bueno, ja fa molt temps que s'hi està treballant, estan... <coughs> bueno, estan fent vàries obres així més estructurals, i nosaltres ens estem encarregant de restaurar les pintures murals que hi ha doncs, en aquesta sala, que estan interessants, del segle XVIII-XIX, no se sap ben bé, i bueno, en fi... Eh... Pretenem acabar la restauració finals de juny, principis de juliol i aviam, doncs, no sé exactament quan s'obrirà al públic, però jo bueno, profito per recomanar a la gent que, que visita el Palau perquè, de més, allà doncs hi ha el centre d'interpretació dels càtars i sempre és interessant doncs, conèixer el que tenim a la vora, que moltes vegades és el que coneixem menys. Coneixer la història ens agradi o no ens agradi com, com ha anat, no? Clar. I què més has fet General. perquè la comarca així de... Patrimoni, restauració... Aviam, últimament et refereixes? O... En la teva vida, vaja. A la meva, a la meva llarga vida de restauradora. Bé, bueno, doncs mira, coses així interessants, doncs vam restaurar hey, una, una, es una es altra companya tema. de porrets, eh, una altra restauradora, la Sílvia Cano, Vem restaurar la portalada romànica de l'església de Sant Martí, eh, llavors he estat restaurant doncs diverses peces petitones amb diferents punts, doncs una mare de Déu romànica, llavors un sacòfag hey, molt de, de capolat, i eh? ja ens sí. sonen, aquest.. uns sí, a... <laughs> un sarcòfags antropomorfs de, de pedra tosca, molt, molt interessants, que estan exposats allà a l'Ajuntament. De fa anys i anys, no? Sí, bueno, els arqueòlegs els han datat del EBS segle IX-X, alguns, i hi ha un ossari que servia per guardar ossos doncs, de gent enterrada fa molts anys, fa, vull dir anteriorment, que l'han datat crec que de l'11, vull dir que déu nhi Llavors també vaig estar intervenint en, en un forn molt interessant que actualment ABS es pot visitar perquè que és el, un forn romà de ceràmica que va sortir a les excavacions que van fer a la de Casserres quan mm. s'estava fent les obres de la carretera. Mm. Llavors aquest forn romà ens doncs, estava una mica derruït, però encara quedaven els pilars, es, es conservaven perfectament. Avis és mida, I vam estar fent treballs d'urgència per, per intentar doncs, que, no, que no cometessin, que no caiguessin. I una miqueta en previsió del que decidirà fer l'Ajuntament, si ho volen declarar bé d'interès local o no, i si ho volen exposar, doncs es va fer una protecció de tot el fort i es va cobrir terra perquè havien de fer doncs, totes les obres i havien de treballar màquines pesades. Que està tot... sota la carretera aquesta nova està... que han fet. <ríe> Malament, rai <ríe> si ho tenim va... per desenterrar-lo. Si de algú que ha de fer és destruir I ves, de mira, la varillada. I... <ríe> no, el tenim al costat, està a la banda, diguéssim, que arribant a Casserres, a banda dreta, està allà en tapadet, i, i clar, no es pot veure perquè està allà sota terra, pobra. Jo espero doncs que algun dia o altres es pugui visitar, perquè és molt interessant. I una obra així, en tota la Catalunya central, doncs jo que sàpiga només n'hi ha una altra. A prop d'Igualaga, a Òdena, i no, no és gaire normal no, que es trobem fons romans, vull que és molt interessant. <imitation> I què tal la relació amb els arqueòlegs, per cert? tan bona, la veritat, sonen ser gent oberta. AVIAS MÉDIATENAL. El Cremi. Sí. <aqu Dana> sí, la veritat és que la gent que ens dedica amb aquestes coses, doncs sí, hi ha bona relació. I si una cosa hem de dir de tu, estimada Violant, és que t'has guanyat el cel en aquesta vida. Per dius? Perquè he restaurant molts retaules de Sant Pere i m'obrirà les portes quan arribi. No, no, per això. <laughs> és per la moguda que tens amb les làpides potser de les monges. O potser, dius, o potser dius perquè costa tant de cobrar que ja, vamos, m'obriran les portes. Però... Això sí, per, ser. per ser autònoma, t'obriran les portes del cel. Doncs pues sí, podríem això ja podríem fer. Això segur que sí. sí. No, ho per... ens agradaria que ens expliquessis què vas a fer per allà, vaig bona de les monges, on, o no sigui, sé amb unes làpides, o... Bueno, Avis sí, si, mediata. Mica... És estranya, potser, que faig dintre de la meva feina, perquè de fet no ens dediquem nosaltres a fer làpides, ni molt menys. Però una de les tècniques que vaig aprendre doncs quan estudiava restauració és a tallar pedra, a fer talla de pedra, amb, amb eines de picar pedre, diguéssim, i llavors a, B, doncs, el, a, a, el midi, que faig a vaig bona de les monges és... Um quan hi ha una defunció d'una de les monges de la comunitat, doncs jo vaig allà a gravar-los la làpida. Les monges de Vallbona les enterren totes al claustre, al terra, aixecen les lloses... I les -les no tenen un cementiri, sinó que el cementiri és el propi claustre. Llavors, doncs, triem una de les pedres i jo el que faig és anar allà a gravar la data en la que s'ha mort la monja, perquè no, no, no inscriuen ni els noms, ni quina monja hi ha allà enterrada, només posen la data. Llavors, a. jo el que faig Media és gravar els no? a la pedra directament amb les eines. Sembla estrany, no? Està molt bé, si algun oient de Ràdio Pinsania té la necessitat de morir-se pròximament i vol que algú li gravi la làpida, jo que ens truqui, que aquí no tenim especialista. especialista. Sí, a més m'agrada moleta eh, tallar pedra, jo, de fet abans de ser restauradora jo havia pensat de ser pica pedrera, perquè m'agrada molt, però bueno, a hores d'ara ja amb les monyeques que tinc que estic ben trinxada, em sembla que ben rai, però bueno, una làpida encara la faríem, sí home. Ara què i com les vèrtebres amb aquesta feina que fas? Les meves vèrtebres estan fas. fatal, fillet. <ríe> bueno, la veritat és que és una feina bastant durilla, jo no ho pensava. Ara mateix ja porto entre 10 i 12 anys eh, dedicada professionalment a això. A i la veritat media, és que les seqüeles que deixo són bastant, bastant bèsties, sí, sí. Bueno, pues clar, cervicals llapem bastant, llapem bastant de les monyeques també, sobretot quan treballem amb obra així a l'exterior, amb façanes i aquestes coses que també m'hi dedico. Llavors, pues clar, quan hem de portar pesos o hem de picar amb el martell i l'escarpa o tal, doncs les monyeques reben bastant, les cervicals també, i bueno, més o menys doncs vaig veient que entre les companyes de feina, dic companyes perquè la majoria som dones, també algun home, però la majoria som dones, doncs qui no llepa a les ABS caderes, jo, per exemple, també les caderes em fan molt mal, pues llepa dels genolls o de les cervicals o bàsicament això, sí, sí, les esquenes bastant trinxades. Per exemple, ara, pel que sé, està <laughs> restaurant un sostre, què implica ABS això? Pues implica passar-te en entre 8 i, bueno, depèn, la jornada normalment sol ser de 8 hores, Anava a dir deu, però em renyereu perquè són masses, no? Sí, perquè està prohibit fer hores extres mentre quedi un sol treballador a l'atur. Ja, però jo t'explico, és perquè molts divendres fem festa. Aïeus Mediadella. No m'exploten, no m'exploten, no em no, no, no. <laughs> sí. no cuiden no no no no no no molt. Però és clar, ens passem doncs, 8 hores eh, de cara al sostre bàsicament, doncs això, treballant amb les eines que jo sol treballar, que són doncs xeringues pinzellets petits, bisturis i coses, i, clar, mirant de cara al sostre evidentment estic pujada d'una vestida no ho faig des de baix però esclar, doncs, la postura, com podeu imaginar és bastant inhumana Vull dir, és, és antinatural, total i vuit hores mirant de cara a dalt doncs, bueno, clar, la meva massatgista ABS sí que que no media, Gemma <laughs> perquè, sí, la veritat és que al cap del dia doncs, acabes bastant trinxat sí, sí no és fàcil, no, vull dir, sembla una feina molt tranquil·la i molt estàtica, però la veritat és que les postures són bastant, bastant forçades i bueno, quan no estem al soste doncs hem fer els baixos, per exemple, de la pintura de la paret doncs bueno, arrossegades per terra i vinga, llavors són les caderes els jorolls, bueno, en fi, ja paro de plorar perquè la feina val molt la pena Bé, tornant, tornant a Patum i, i parlant de postures, quines postures exerceixes amb les comparses Com de de Per mirar els gegants també deus tenir les cervicals maques eh? allà dalt hi ha, hi ha una eròtica de la Patum Sí, home, i tant que hi és Però no, la veritat que eh, quan restaurant la Patum estic bastant bé eh la veritat és que no em puc queixar, terres, perquè, bueno, m'ho munto i, bueno, i tinc allà, doncs, una cadira, i tinc unes escaletes, i això, i, bueno, és una feina, bé, doncs, la faig a la casa de Patum, amb l'estufeta al costat, no ets de fer postures massa rares. A vegades, una mica ajonellada per terra, per fer, doncs, els cavallets, per exemple, o... AVS Media Demo. O si està a terra, però, no, la veritat és que és de les feines... Bé, en aquest sentit, molt bé. Alguna carícia, coses d'aquestes. Home, clar, com... això sempre, molt carinyo, home, si no, què? <ríe> Sense carinyo aquesta feina tampoc no es pot fer, perquè... Si has d'anar a venir de canya, no. no surt la feina, no. S'ha de posar molt carinyo i molta paciència, sí, sí. Molt bé, doncs, eh, si voleu afegir alguna cosa, o parlem directament, ens podem emplaçar a Patrú. No? A plaça, directament home, nosaltres cada any a Patum a part de mirar les comparses sempre mirem a la Violan com va d'una punta a l'altra a tots els llocs on passeja la Patum desesperada, no, bueno home, si les segueixo una miqueta però també m'he de fer una la meva perquè tampoc pots estar allà pendent tot el dia petit tot el dia Però si un no té fills és per no patir clar, exacte, si no tinc fills és per això ens consta que la Violan ens consta que mentre estàs de guàrdia ABS Dies també veus, això es pot dir pels micros o no? També veig què? També veig alcohol mm, barreja <laughs> cerveses Bueno m'he de controlar una mica eh? perquè si no l'endemà no veig ni els colors clar però evidentment que veig No t'hi amagues eh? tu, mi mama, una, hey, mica, sinó... una mica de barregeta amb els amics doncs clar s'ha de veure una miqueta sí Només faltaria, no? Si no, seria un bitxo raro. Home, és que estic de guàrdia. No, no és el cas. És el que tenen... No hi ha normatiu En aquest sentit, el patronat no m'ha posat cap. Els artistes els hi permeten, jo. Si treballo per Patum, no puc veure. Evidentment. Bueno, no ens fijarem en la vida íntima de cada un. Al fons, al final, són éssers inanimats. O no? Qui, nosaltres, diu? Les de Patum. No, no, què va, què va. Totalment Totalment. Ho veus Jordi, com t'ho deia. Tenen vida, tenen vida i tant. Doncs moltes gràcies Violant. Vols afegir alguna cosa? Bueno, jo vull donar moltes gràcies a Ràdio Pinsania per fer una miqueta de difusió de tot el tema de la conservació de la converseria. En aquest cas és el que hem vingut a parlar, a part d'altres coses. I no res, donar a molts ànims i i animar la gent també que escolti les zones d'aquesta ràdio lliure. I rau d'una o moltes gràcies per estar al CAS ABS de EBS Media que Tema. Moltes gràcies. Gràcies a tu i de fet ja pensem amb tu perquè puguis tornar ben aviat i concretament el programa la setmana tràgica aquest programa matinal que esteu escoltant i en el qual hi ha una secció EBS un Media Tema. I en aquesta secció doncs convidem gent persones excursionistes, persones amants de la muntanya perquè ens facin alguna ruta, alguna excursió, etc. Així que estàs convidada, perquè sabem que tu, a part... Eh, la teva feina, doncs, tens una, una altra vida paral·lela. Les, poques hores, Les poques hores que em queden... Les poques hores que em queden, i vaig a fer voltetes per aquí, cap aquí dalt la Torre de la Petita, i això... A la teva feina, doncs, O, de fet, ara pensava, perquè no ens la fa ara, ja tenim secció per demà. Ah, Ara vale. la intentem convèncer entre secció Ah, ja has tallat? No, <laughs> però bueno, ja farem corta i pega. <laughs> Cap problema, jo encantava la vida. A més a... sí, sí, sí, ve... que... ja. tinc experiències interessants, home. sí home. Estàs Doncs moltes gràcies, Violant. Vinga, bona patum a tothom. Ja <laughs> Meravellosa la nostra estimada Violant, eh? la nostra vegi companya Media Violanya que està entrevistada tan simpàtica sobre la seva tasca de, de restauració dels elements de la Patum. I bé, ens posaràs una cançó, Oriol? Sí, posem alguna als contrabando de idees i tornem amb un cop d'ull als mitjans Molt bé, i recorda que estàs escoltant Radiopincenia al 90.6 de l'FM a internet també amb 3bw.radiopincenia.net la ràdio lliure del Bergueda ABS Media Demo ABS Media Demo ¡Esto fue! ¡Legotivo campechino! ¡Acter, demoní! ¡Asesinado! ¡Socura la resaca! ¡Suspedir sabiento libertario! ¡Suspedir sabiento libertario! Vive el fallo. Hey baby smile daddy. Tick tick tick tick tick tick tick. Get away. Aquí a tener golpe pisado. Cuando de <tose> los ataques de pensamiento. atado a un árbol. Hey baby smile Sus ojos lloraban lágrimas de odio que recorrían la cara de toda una vida cerrando los campos. Un campesino atado a un árbol desnudo ante el horror. Sus ojos lloraban lágrimas de odio que recorrían la cara de toda una vida está llegar a su extraña sonrisa. sonrisa tocado subida a la cima del cubo de la fuerzao de la que caro el viento rachada baby nieve Só recordar como entraron, en entraron en su casa para sí llevarse a su familia y se... sí, saber dónde derrobar sus cosechas. Ey Dios mío, te amo. Leso recordar como entraron en su casa para sí llevarse a su familia. ¿A dónde derrobaron sus cosechas? Se quedaron con su casa, se quedaron con su vida. Ey Dios mío, te amo. Asesinados, fusilados, asesinados. ¡Eso fue, lo que dijo el coquecillo antes de morir! ¡Eso fue lo que dijo! Solo oh, no soy una persona más, este asesinato... ABS Media Day. Como so, todos los coques y vuelven a nuestra soy una persona más, este asesinato la cambiará. Como so, todos los coques y vuelven a nuestra mano, ABS Media Day. ¡Viva EVS media demo Rocky vibe oh mio media demo i segueixes a Radio Pinsenial, 90.6 de l'FM del teu dial i això és la setmana tràgica, que hi ha un si és dijous ens estàs escoltant en directe i si és divendres, dissabte o diumenge, no I Estem Així a... de rotund, eh? Així de clar sí, sí. i estem a la secció d'un cop d'ull als nostres mitjans ABS Media, tema Sí, una setmana més al nostre mitjà un dels nostres mitjans preferits la directa, aquest setmanari de comunicació que surt cada setmana i que ens mostra en portada doncs, eh, aquell ABC. fet que parlàvem Audio anteriorment tema. que a interior oculta els ferits greus per l'impacte de pilota de goma s'haurà disposat d'un informe del SEM, Servei de Maregències Mèdiques potser ser yes. que detallava les lesions bé, doncs això en portada i després en portada ABC. també Media, més tema. petit doncs mm, Trobem que destrossen la seu del CIRE, que és el Centre d'Iniciatives per la Reinserció, per denunciar el sistema penitenciari. Recordem que aquest Centre d'Iniciatives per la Reinserció és aquest centre d'explotació laboral que s'aprofita de la força de treball i la mà d'obra dels presos per uns salaris miserables i fa negoci d'aquesta circumstància. Què més tenim? Una altra notícia que ens ha cridat l'atenció és la detenció d'un activista antiprangènic d'Espresa un mítim del, del PSC. I resulta ser, això va passar a Lleida, que el jove protestava pel veto del PSC davant, la, davant de la ILP, la iniciativa legislativa popular presentada per Somlu que Sembrem. I e sembla ser Media, donc, que la detenció es va dur terme quan el jove es va posar davant del cotxe on viatjava José Montilla, amb la intenció de fer-li arribar els motius de la, de la protesta. I total, que després l'acusen de desobediència, resistència, tot resistència, aquest tipus autoritat, autoritat, media, Sí, sí. Bé, continuem informant d'aquest tema. Més coses... Una altra notícia interessant. Com sabeu, estem en campanya electoral. Us havíeu enterat o no? Uh, doncs, una mica. És un... que ve que m'han cridat a files. <laughs> <laughs> doncs resulta ABS que media Correus... Tema. Com sabeu, els treballadors i treballadores de Correus aquests dies doncs, estan molt apretades per tota aquesta despesa pública, bé, bueno, sí, diguem, pública privada de paper de tota aquesta campanya i, bé, doncs, en el cas de Correus, doncs, retira els suplements els treballadors per la campanya electoral. Resulta que per aquests períodes electorals hi ha un augment de càrrega de treball perquè es reparteix aquesta propaganda i aquest augment de càrrega pot representar cinc vegades més el nombre d'enviaments diaris que ha d'assumir de, cadascun dels carters i carteres. I Correu sempre s'ha negat a assumir aquest augment amb més contractacions i ha incentivat a la plantilla amb suplements econòmics per assumir l'augment de feina. Doncs aquest augment de feina suposar fer repartiment un dissabte de forma extraordinària, per exemple, però l'empresa s'ha negat a pagar aquest suplement, amb el qual cosa doncs treballadors i treballadores es fan càrrec de tota aquesta campanya ABS i del Media treball General. de més que suposa. posa. Una altra notícia més, és, ja parlàvem abans d'això, i és que les aquí les voluntàries per la TDT han de pagar de 12 24 euros per treballar 10 hores. I a més a més les entitats... Ah, o sigui que ara hi que... ha de pagar-nos una misèria per treballem de pagar. Sí, a més a més hem de, hem de pagar. Hem de, hem de pagar. pagar. Segons diu el, el, el, el ministre de doncs... La frase és aquesta col·labora amb el projecte social més important de los últims temps. Aquesta Media frase l'han triat per, cap, per captar persones que instal·lin voluntàriament receptors de TDT a les llars de la gent amb risc d'exclusió social. Vaja, total, un projecte social, no? Un projecte social. Traurant la, la tele de casa fins que no pagui per, per posar-me la TTT i a sobre és un projecte social. No, no un projecte social, uno dels los proyectos sociales más importantes de los últimos tiempos. I diu, el ministeri s'estalvia sous d'operaris, però les estudiants han de pagar els crédits convalcats. Quanta hipocresia i quanta falsetat, realment. Des d'aquí... Com intentem convidar la gent a que no tingui tele okay. sí, eh, que, sí, doncs que llencin els televisors i que escoltin doncs, Ràdio Pinsenia mm -hmm. i que es comprin, com comprin espelmes per la pagada analògica <ríe> què més coses tenim per aquí Jordi? Eh, un tema recurrent la Madeu Casellas que comen... continua la seva lluita i va... que va haver repès la vaga de fam Demo. el 25 de maig la va abandonar al cap d'uns dies el mm, qual no volia dir abandonar la lluita, i ara el que ha començat és una vaga set. I bé, cal dir que els responsables de la presó han decidit restringit totes les seves comunicacions amb l'exterior, però malgrat això, doncs, eh, en una quinzena lluita que s'està realitzant pel seu alliberament, doncs, mm, fa uns dies va haver una manifestació a Barcelona de suport i solidaritat a l'Amadeu, hi ha un altre pres, que és Joaquín Garcés, i altres presos en lluita, presos anarquistes. I una altra notícia, aquesta ja d'àmbit internacional, i és que aquesta setmana es va, es va celebrar doncs, el 20è aniversari de la matança d'estudiants de la plaça de, de Tiananmen. I bé, des de llavors, doncs, les mares d'aquests doncs, estudiant morts encara estan reclamant justícia unes protestes estudiantils que va haver el 4 de juny de 1989 ABS i doncs, que Media va acabar doncs, amb centenars doncs, de, de morts i de, i de ferits. I també internacional, però una mica més a prop, eh, el retorn dels Gal s'accege a l'independentisme basc. ABS La llista dels militants Demo. agraïts creix perillosament ens diu que el silenci còmplice reforça els pitjors auguris doncs eh, es parla d'un desaparegut, d'un militant desaparegut que és l'ANSA i que la hipòtesi respecte a la implicació de parells parapolicials és la que pren més força de fet sabem que ETA va denunciar aquesta desaparició en un comunicat fa uns dies i des de llavors no se sap res i molta gent a Euskadi doncs, es veu preocupada ABS per aquest Media fet perquè, bé, no se'n sap res i es parlen en canvi d'un cas d'un altre militant, anomenat bé, Fernández, que va ser segrestat mitja hora, perseguit i després apaïsat per quatre policies de Paisa dels aparells Demma. parapolicials de l'estat que fan aquesta guerra bruta que pel que sembla, si no ha desaparegut mai, doncs s'està intensificant darrerament, una altra vegada Bé, fins aquí la nostra secció d'un cop d'ull als mitjans perquè ve la secció de l'agenda pròpia de directe, nosaltres també tenim una secció pròpia de l'agenda, així que ja en parlarem més tard, i crec que ara passem a la secció del temps que avui pren més importància que mai. Sí, sí, molta responsabilitat. Va, ens has de dir serà per a tu. Una cançó i tu penses. be media demo va a costar este simulacro cuánta soledad eyvie smidia dame palmea de mi mano me pregunto este abril de 1900 ausencia me pregunto este abril de 19 eyvie smidia dame cuánta muerte más va a costar a stessi un miracolo Quanta soledad Gavea una la palma de mi mano Ey be as media demon Me pregunto este abril de 1980 Me pregunto este abril de 1980 Baby Smiley a Fabian grado zakryv glaza. Moi raditelskiy dom, staraya shkola, pri nos ne ryadi. Razvolenie takikh golodmest, chto maisly. Baby Smiley Den. Segodnya zakryv glaza, biezhal ryadom s toboyu. I vot ne, pomne stragal Ei ve és mia. Quanta morta nas va a costar este simulacro. ABS Media Dame a Media Dame Sofia de centaines de milliers. ABS Media Day. L'histoire se répète, la lutte continue. Il ne reste plus que moi, toi tu as disparu. Notre rage a tous pour cette balkita. ABS Media Day. Et la vieille piste que nous t'avons réservée. Pincenia, la setmana tràgica ABS i passem Media a la secció del temps amb el nostre home del temps <ríe> I, i amb el servei tècnic que sí, porta sí. les dades de les estacions que tenim repartides He vingut directament de l'estació per anar recollir les dades d'ara mateix en directe Moltes gràcies companys, just a temps gràcies per aquesta recerca bé doncs, la temperatura actual a l'exterior dels nostres estudis en aquests moments és de 23 graus centígrads. Eh, bé, que haureta, hi ha hores. La mínima d'aquesta nit ha estat de 14,9. I bé, cal dir que la sensació de temperatura actual és de 24,1. Quina diferència hi ha entre la temperatura actual, la temperatura normal, convencional, i la temperatura A de sensació? Vos sabeu dir? Uh... Espanya. <laughs> no, jo, el mal no ve del Manson. Uh, bueno. sí. La, la humitat sí, la afecta, afecta en la sensació que tenim nosaltres que percebem de temperatura. No sé per què, però Barcelona 23 graus són insuportables i aquí et fots sota un pis està bé. Exactament, bé a ser una mica això. És a dir, que com més humitat en el cas de calor doncs més notem les altes temperatures i al revés, si fa fred hi ha més humitat doncs, també Media notem Demma. més el fred no? o sigui que viure un, en un ambient humit és una putada sí, per això es viu millor entre d'altres coses a l'Arguedà que a Barcelona i també influeix el vent per exemple, com sabeu si hi ha una mica de ventet ABS aquest Media ventet la suor que tenim al cos i contribueix a que no passem tanta calor Bé, doncs, això és la temperatura de sensació. Ho puc confirmar. Molt bé. Igual que a l'hivern, quan fa vent, doncs, la rasca pica més, no? Sí. Doncs, la temperatura de sensació, només dic que la pressió atmosfèrica ara és de 1010, i ogerament per sota de la mitja, per tant, denota que s'acosta una mica d'inestabilitat, que cada cop vindrà més, per tant, avui potser hi ha alguna tempesta però demà i demà passat doncs, és bastant probable que caigui alguna tempesta una mica forta per aquestes contrades o, o a prop d'aquí. I Bé, cal dir que aquest any doncs, anem una mica secs, a diferència de l'esplèndid any anterior, i portem recullits 287,3 litres a, a Berga. Malgrat això el pantalabell està ple, està esplèndid, i convidem a tothom a vagi a banyar-s'hi, aquí no tenim mar però tenim la Baez i els gorgs de la Riera de Marles entre d'altres. I què més, doncs, voleu saber quina és la temperatura mitjana al Pol Sur? <laughs> Sí, doncs ja sí estàvem pensant <feturals> si anar aquest cap de setmana, no sabíem si anar a fer el Puigmal o al Pol Sud. <feturals> <feturals> <feturals> doncs mireu, una dada tècnica interessant que he mirat fa un moment... Que el, és el Pol Sud, que no és el mateix que el Pol Not. Not No, no, el no. També. El Pol Sud és el Pretty que, que tenim a baix. A baix dels globus mapamundis aquests. Sí, la, una mica doncs a l'altra banda, a l'altre hemisferi, que de fet, com sabeu, malgrat que estan a la part de baix, no cauen. A les persones que hi viuen. Mm. Bé, és igual. També, és que... <gràcies> també sabem que l'hemisferi sud és el més matxacat per l'hemisferi nord. També, també. Doncs la qüestió és que el Polsur, que està ocupat per uns quants estats imperialistes i colonialistes encara, pobres esquimals, doncs la temperatura mitjana, sí, per refrescar-nos una mica hores d'ara, és de 55,3 graus sota zero. Una dada interessant, eh? Mm, I això està bé, o... I <laughs> això és bo <molt> dolent, Jordi? <laughs> això és, és subjectiu. ABS Media mm -hmm. Demo Però vosaltres, el que us interessa a hores d'ara és una altra cosa, oi que sí? Sí, ja saps el que ens interessa, oi que sí? sí. La previsió, previsió d'aquí una setmana vista. Ah. Molt bé, doncs... Ens és eh... igual que demà plogui, caigui el cel a terra o ens xerrem de calor. ABS Media Demo A hores d'ara, jo em puc equivocar a diferència dels polítics i els mitjans burgesos que mai s'equivoquen, jo em puc equivocar. Però a hores d'ara, la previsió és que tindrem una patum calorosa i sense precipitació, és a dir una una esplèndida, Ué, què vol dir, Ué. I els que ens agrada la patum fresquet, aquelles pluges de tarda que refresquen l'ambient i permeten que sortim amb una camisa, amb una camisa abrigant-nos una mica. ABS Media Demi no, sí, Mira, pudeu. et fots Sí, de fet aquesta fresqueta sobretot eh, durant fas... el salt de plen s'agraeix també una mica eh? Aviam, sí. Una cosa és que faci fresca l'altra cosa és que plogui, companys sí, però, I si plou, no, nosaltres només demanem una ABS mica de fresca vale, vale, vale. Bé, en tot cas, la previsió és aquesta eh? una patum amb, amb temps això calorós amb ah. poc augens de precipitació un apetum excepcional. Excepcional, perquè... excepcional. Vint i pico graus, milers de persones tenen. dins de plaça i 900 fuets encesos, meravellós. Fem en una ser... cosa, si m'equivoco sí. em suspeneu de secció, d'acord? I no farem mai més aquesta secció. O, secció. Home, no, tampoc és això. Ah, gràcies. O a patum dels borratxos et, et fem de ple, ABS sense media. vestir ni res. cremem uns diaris a sobre. Ens ha arribat un mail d'una persona que ens estava escoltant que ens demana si si aquesta patum serà recordada com la patum tropical ior tropical, concretament. Molt bé. ABS ens ha arribat una trucada també que no hem pogut passar. No, sentit, no, no, no perquè no les podem passar per antenes, estem pendents de obtenir un un aparatu per poder passar les trucades, però serà del Ministeri d'Indústria i Telecomunicacions. No, no, què t'ens ha trucat dos cops fora? No, sap que estem programat a llestora i més tard és d'una un, colla d'aquiberga que vol anar a pujar al Puigmal dissabte aviam quin clima es trobarà doncs pinta bastant malament hi ha bastantes possibilitats que els hi caigui algun llam a sobre sí. Sí. dissabte plorar aquest dissabte sí a dalt del Puigmal cauran unes bones tempestes <ríe> vinga doncs que agafin la capelina que Això es quedin mateix. aquí home que es quedin aquí no, que volen fer salut volen fer salut abans de patum però sempre els si podem dir aquesta colla que sempre hi han alternatives molt bones com anar fer una mica de callar amb els nostres companys de Molí del cavaller aquí al Pantà de la Vells o qui diu això Puja Caral o treballar fent pancartes sempre hi ha alguna cosa a fer vinga, cançó, tornem una cançoneta i passem a l'agenda a la setmana la setmana màgica E vies mediante ama La vicisse tempalava devo E vies mediante ama Mentre la If si you don't no see us, we'll be honest and honest with you. AVS Media Demo If we can't disperse, we'll never walk. If we i tot seri al corant I mal de temps no pot durar Segur que tomba, tomba, tomba Ben curcada, Deus se ja Si tu les tires fort per qui I jo les tiro per ja Segur que tomba, tomba, tomba I es potser Però si es fa potència, les mans se'n van a escoltar. I qual la força s'amangua, e l'està un país més gran. Ben gent se'n casta podrida, pres si que si es et costat d'anar. Que quan la força m'oblida, torne-me a dir a teu cap asti AB's media demo Se yol colaprimo te no portura Segur que tomba tomba tomba En cada don se ja AB's media For berk i riore stiro for be ja Segur que tomba tomba es podrem arribar Bé, la Viciseta ens parlava de bon matí al portal i estem a Ràdio Pinsenia la setmana tràgica i la secció de l'agenda i abans que res saber si heu fet els feures heu anat a algun dels actes que ve estava fent el tall de de la secció de l'Agenda, perdona. Ah. Perdonat. Bé, heu, heu fet els seures? Heu anat alguna de les... <coughs> Hem fet els de les sí, jo també. Aviam, Jordi, tu on Comencem. has anat? Comencem. La setmana passada, la Setmana Màgica, aquesta secció d'aquest programa, anunciàvem eh, el FONA, que és un festival anual de música electrònica experimental aborigen, a que se celebra media cada any al GERN, de, de Ribes del Garraf, el Ger és un, un gran espai, un gran casal a Taneu, on entre altres coses s'hi doncs, fa aquest festival i moltes altres activitats. I bé, doncs, parlàvem de grups com Enceladia, So Insistent, eh, grups com Indigna, Compartir Dona Gostet, A Saber, Smoke Laptop Orquestra, etc tota una sèrie de grups amb noms estrany ABS que feien Media música Tana. estranya he anat a comprovar de què va aquesta música estranya i bé cal dir doncs, que el primer que em vaig trobar va ser sardana <coughs> amb bases electròniques per començar, després unes quantes ràdies electròniques que no sabria definir ABS però Media jo destacaria dues coses que això de ser un reporter de ràdio Pinsania és un xollo <laughs> perquè d'entre d'altres coses quan ho dius la gent et regala CDs perquè els punxis a la ràdio no he aconseguit encara que em paguin l'entrada, però insistiré. I, bé, I entre aquests grups que vaig conèixer i que em van regalar un CD, hi ha aquesta, aquest que us posarem posteriorment, que es diu Comando Noguera, és un grup de, de hip-hop d'artesa de segre. I bé, doncs, posteriorment els podreu ABS escoltar. Media, I res, només dic que un gran festival de música electrònica aborigen i i a, a, a contrast d'això doncs, el company Carles va anar a un altre tipus de festival sí, abans, abans això, què ens pots dir dels compartidors dona, a compartidors en Augustet la... és un agent del País Valencià uh -huh. que, bé, que fan coses estranyes que no sé definir però que sonen molt i molt bé uh -huh. eh, amb instruments tradicionals que no sé anomenar amb bases electròniques i bé, unes combinacions eh, molt xules i d'entre altres coses també vam, vam sentir mm, els graies del FONA eh, amenitzades també amb les bases electròniques del Marcel Casellas. Bé. I bé, com avançàvem la setmana passada també, doncs el cap de setmana es va fer una diada de cultura popular a Mallada, Montcal, a la Garrotxa, on unes 400 persones doncs, es, van, es van aplegar en aquesta segona diada organitzada pel nucli local de, de, de la Garrotxa i amb un poble guarnit per a l'ocació, a les 3 de la tarda van començar el campionat de truc, on hi van participar més d'una vintena de parelles de jugadors i jugadores, i els finalistes es van poder per pernils i ampolles de vin. I a la tarda va començar un cercavila amb 5 colles bastoneres, que són els que he de Sant Celoni, les Guilleries, Picadits de Vilassà, Pla de l'Aigua de Lleida i Cardedeu. També hi havia engerenters, una colla sardanista, trabucaires, grallers. i bé, després d'una trobada de cultura popular que es va fer doncs, a la plaça d'aquest poble, va donar pas a, a un cercavila, un cercavila doncs, pel, bueno, pel, pel nucli de mallada moncal, amb un ambient doncs, molt, molt festiu, amb un ambient molt maco, i doncs, que va acabar doncs, a la pista poliesportiva doncs, amb un sopar que es tenia, tenia previs, que era per 250 persones, i que van acabar doncs, 400 ABS persones Media, en aquest sopar. Ana, quóns, doncs, bueno, van fer una mica just, però bueno, tot, tot va ser molt maco, un amic molt maco, van a va estar molt bé i bé, per acabar de per acabar de manixar la nit, doncs va tocar el belda i el conjunt, i el conjunt Media, I després doncs posterior, posteriorment uns un parell de un parell de PDES. Molt bé, doncs folklore d'aquest tan nostrat mm -hmm. i que tan tant ens agrada darrerament, especialment a tocar-les, eh? entre d'altres, no? això de, de tenir una colla de bastoners a, a Berga sembla que fa furor. Torna al folclore. Sí, doncs és molt maco de participar en aquest tipus de, de mobilitzacions i d'actes culturals on, on hi som on hi participen. Doncs. És que el folclore ja, es torna a portar, ara està, està en alça. Bé, en definitiva va ser molt divertit, jo m'ho vaig passar molt bé, Mm, els companys a Pla de l'Aigua em van, van acollir com, com un bastoner més d'ells de, i, i ben definitiva doncs pues, pues molt bé, molt bé, molt bé. I bé, ja passarem a parlar dels actes doncs, que tenim ja, aquesta, aquest cap de setmana, ja aquest cap de setmana a part de Això fer molta de que, que aquest cap de setmana bàsicament hauríem de fer molta bondat ah, perquè comença altres el coses. dimecres la Patú entre altres o sigui altres... que intentem no engrescar massa ABS els nostres Media oients Media que si no la setmana de Patú farem gràcia però alguna cosa tenim. Alguna, sí, alguna coseta, sí. Bueno, doncs què? Donc, doncs, per exemple, demà divendres, divendres, divendres... divendres els ajos porros van a la General. Els ajos porros van, que també tindrem l'ocasió doncs, de veure'ls una setmana Media després, Dem. el concert de Barraques de Patum, urranitza pel, pel, pels col·lectius. i però bueno, eh, Parlem d'aquest concert, que serà aquest divendres a la General, a partir de les 12 de la nit, i que bé el preu de l'entrada són 3 euros, però cinc euros amb aquesta promoció de cinc euros, doncs tend duús l’entrada i el CD dels Ajos de Bajón. I Si diu que sóc de ràdio pincenià, igual cola també.igu ah, cola també. <laughs> Més coses també que el cap de setmana, el dissabte a la Fonda del Vals, actuam un Media grup grups que es diu Menna si surt Meneix a trobar a trobaar ent bueno, un grup format doncs, per diferents components de diferents conjunts musicals a l'àmbit de música de música del nostre país. I elsran aquest dissabte doncs, a la Font del Bals, la Direcció de Font del Vals a uh, Gironella caserras a Gironella, tocana Gironella. Gironella. no hi hagué unat mai sortiu a Gironella no intenteu sortir caserras i buscar-ho que els fotre un puto i ja de cada setmana que ve o bé no i 5.0 eh? 5.0 perdona, perdona. m'he descuidat. A què cap de setmana, eh, ja, bueno, no sé si és 5.0 o 5.què perquè com sempre canvia. Hi ha les exposicions d'obres d'art i performance i actuacions musicals que, que una colla d'artistes anualment realitzen a Cal Rosal, a l'antic conven convent, convent a actualment de fabricada. Alguna cosa així es, es podria dir més bé que a convent. Com que no podem parlar molt en propietat, aquí queda. En recomanem a la gent que vagi i es faci la idea. Exacte, i ja sí que podem començar inevitablement de la setmana que ve dels actes de Patum i és que ja han sortit els cartells, si algú de vosaltres doncs heu donat un, he donat donar la volta pel poble doncs segurament no haureu vist algun i bé, doncs, l'espai de concert doncs ja comença el dijous després dels salts de Tiravols, després de Patum amb uh, un grup de percussió senegalès doncs, que els companys de la Trenó Libertari i tota la gent que va venir doncs, van tenir l'ocasió de poder-los veure en el Cercavila que es va fer des de la Trenó Libertari i tot seguit doncs hi haurà un concert a, a la zona de barraques Dara. del Salsa, pastor, un Salsa grup... de pastor Salsa de Pastors, no sé què ens... Vosaltres que el sou vist ens podeu dir alguna coseta més, no?, d'aquest grup. Sí. És un grup que fa versions, bàsicament, <coughs> versions musicals amb, també amb instruments més o menys tradicionals, però versions festives des de cançons de Traia De la cançons... República, cançons de cop, Popular, cançons de... de... Sí. Tranquils que podreu cantar molt fasteta, si aneu allà, fasteta. Perquè... Fasteta. i tant. I més ABS altres hores i què més, divendres doncs, hi ha un altre cop doncs, l'habitual concert de cada any dels col·lectius en el qual s'hi doncs, tocaran a partir de la nit la Sermana Escaratrava, el sempre incombustible Sajos Porros Band, la nova revelació bergadana musical Els Grapat i un grup que a tots i tots ens agrada molt que es diuen Els Triquicio, que és un grup que prové del País Basc i que fan doncs, cançons populars d'Euskal Herria i de Catalunya. I ja de cara a dissabte el concert Media, doncs, bé, organitzat per l'Ajuntament en el qual hi actuaran el Ormigón Armado, i actuaran els Cop, actuaran Manolito Sván iPD P.D. i Tamarit per acabar de rematar la nit. Perfecte, us Media, animem a tots Demo. i totes a que vingueu i vingueu als, a les barraques, als col·lectius i consumiu molt, molt i molt. Molt bé, doncs dit dita l'agenda setmanal, posarem una cançó dels Comando Novera aquest grup que vam conèixer que ens van passar aquest... sortit del forn i la cançó número 1 que es diu Existir és difícil i just després de la cançó passem directament que se'ns tira el temps a sobre a un una coseta a la terra. Una... <ríe> no direm què no farem però sí què podem dir què farem per i és que dissabte el concert de... que es farà de cop Ràdio Pinsania muntarà la seva pròpia barraca i per tant doncs demanem la col·laboració, l'ajut i bàsicament que la gent vingui fer gasto en aquesta barra per continuar consolidant aquest projecte alliberat d'unes zones lliures, barcadanes. Gasto moderat, sempre s'entén. I consum responsable, sempre s'entén. Bé, posem una cançoneta i directament un temps per la terra, amb la viola amb bonet. AVIAS La no cal·xili per fer l'exercici existies difícil, a la punta prefixi no cal·xili. Per fer l'exercici existies difícil, existies difícil. Existies difícil no per fer l'exercici existies difícil, a la punta prefixi no cal·xili. Per fer l'exercici existies difícil, existies difícil. Ja fa dies que vaig començar a militar, a criticar, a actuar, sempre per millorar, arribem just a, a temps per no perdre el temps, caent en essència sempre lluitarem, el món i jo tenim una altra visió, junts formarem una nova coalició, a dos joversos de revolució, amb boira i rap, força combinació, estic fart de pronunciaments eclesiàstics, no vull incursions, els l'ambit domestiu de contra dogmes patètics, els nostres crits, veig entusiàstics, hem superat, etapa rere etapa, corregint, errat, errat, errat, amb nosaltres cal amb nosaltres esclata si no vols prendrere mal. A porta, no cal exili, per fer l'exerci és difícil. Dana. A la punta difícil no cal exili. Per fer l'exerci existi difícil. Ex existir és difícil, no cal exili. Per fer l'exercici existi difícil. A la punta pe difícil no cal exili. Per fer l'exerci existi difícil, Existi difícil. E dia és Ja, ja, ja. EBS Mediaten. No ha vingut a batre cap alcalde, que n'hi ha res a cate i molt menys que idolatre. El descontratament polític entra en augmenta, com després de tota el poble vota. Tot so que fa ciència, és i no xafa ningú la nostra creència. Tot té cabuda, aquí tot pot durar. EBS Mediaten. Esta vinguda no cal exili, per fer l'exercici existir és difícil. A la punta precipici no cal exili, per fer l'exercici existir és difícil. Existir és difícil, no cal exili, per fer l'exercici existir és difícil. Existir és difícil. No la que... A La punta pesiflí, si no cal ABS Media Demo Existías difícil, existías difícil ABS Media Sh Demo Xa, xa no coneixem pas la traïció, nova versió, som o mobilització. Has vingut a calar-me foc a la mansió. Cabró, ets màrtir de la teva ambició. Les passes sempre fermes, no em mostra indesíci. AVIAS El món és constituït d'elements heterogenis, El món és ple de falsos genis. No cal exili per fer l'exercici. Existir és difícil a la punta precipici. No cal exili per fer l'exercici. Existir és difícil, existir és difícil. No cal exili per fer l'exercici. Existir és difícil a la punta precipici. No cal exili, per fer l'exercici Existir és difícil, existir és difícil Doncs com heu vist i heu escoltat, no em fet corta i pega sinó que a B. B. les escoles han sortit perquè naturalment és com surten millor i tenim a la Violant per oferir-nos la secció d'un Tom per la terra on ens explicarà ella com a gran excursionista i amant de la muntanya alguna ABS sortida. Què explicaràs, Violant? Doncs mira, em fa molta il·lusió de parlar-vos una miqueta del camí dels bons homes, la ruta dels càters, mm. perquè de fet fa uns quants anys jo vaig pujar aquí dalt al Bargadà, procedent d'aquell poble que dieu vosaltres sota el pont, que té aquest castell magnífic ABS gòtic Media, que no teniu aquí, Verga, que, ja que ja voldria molts sí. tenir-lo, doncs vaig venir del poble sota el pont perquè vaig entrar en una escola taller de, dintre dintra uh, bueno, això, aquest organisme, diguéssim, que en aquelles èpoques es deia Consorci de Formació i i que sembla cara, no sé per què li han canviat el nom, no? Hi veus uns cartells allà que diu Centre d'Empreses. Em sembla que és una altra cosa que està al mateix lloc, que, que està de... dintre. Els mateixos perros amb distinto collar, o <ríe> una cosa d'aquestes. <ríe> A mi, home, m'agradava més lo de formació d'iniciatives que lo d'empreses no? però bueno, sembla ser que ha canviat la cosa doncs, bueno, en aquelles èpoques era el, el Consorci de Formació i Iniciatives, llavors allà el que hi havia eren diverses escoles-taller on tu doncs estaves en un contracte d'aprenentatge i bueno et dedicaves doncs, en teoria a aprendre, a rebre una formació a canvi de fer unes hores doncs, de treballs en el nostre cas vam treballar i no ens va formar ningú la veritat és aquesta, vam fer moltíssima feina i la veritat és que ens ho van agrair molt poc però eh, com sempre s'ha buscat buscar l positiu i va ser una experiència fantàstica perquè ens vam dedicar, tot i que molta gent no ho sap doncs la, el mòdul de turisme rural que era on, es, on jo formava part era on jo, on jo treballava quan bueno, formava, representa, representa doncs ens vam dedicar a fer, a preparar tota la ruta dels càters des del bon començament Llavors això vol dir doncs, des de plantejar la ruta, buscar els camins que, que estaven millor per passar, o bé buscar la ruta que, que en teoria s'utilitzava doncs, l'edat mitjana per travessar el cadí. Uh, Vem fer tot el marcatge, vam comptar tots els quilòmetres amb la rodeta, Vem fer una de les companyes va fer tota la descripció del camí, i en fi, doncs ens vam dedicar a recolades, alçades, als canvis de desnivell, totes aquestes coses van sortir d'aquesta escola taller del mòdul de turisme rural, en el qual doncs formaven part eren varios companys i, bueno, des d'aquí faig una mica una crida perquè no se'ns ha tingut mai en compte absolutament, inclús la topogia és que em sap molt greu, però ho vaig dir així perquè és ben veritat, la inclús la doncs està a nom del nostre professor quan tot el text és exclusiu d'una de les companyes i totes les dades don't evidentment les vam les no ni molt menys. Però bueno, deixarem la crítica que aprofito per fer, ja que em dona una oportunitat. Perquè el que és la ruta doncs, és fantàstica i m'agradaria explicar una miqueta doncs, el al recorregut que fa doncs, per aquí, per la comarca de del Berguedà. Recomanarem Media a la gent que faci la ruta i no que se'n vagi al centre de formació de... <ríe> bueno, a fer la feina de... dels profes. Actualment també he de dir que jo no sé com funciona, actualment no en tinc ni idea, si ha canviat una a la, la política i tot el funcionament, ABC's però la veritat és que en aquests moments, tema. Doncs, era una mica desastros. Vull dir, Ben... jo havia d'anar amb el meu 127 amunt i avall no, ara <ríe> està, està molt millor diu que els empresaris de la comarca han decidit ser bons, repartir tots els seus beneficis entre la gent <ríe> han canviat Media, optimista, Daniel. Uri <ríe> Aquests micròfons conviden a la crítica, que els també. <ríe> bueno, és que m'ho heu posat una mica en bandeja. <ríe> doncs vinga, anem a, anem a la ruta, que m'atreveixo a dir que comença d'aquí a, a prop del carrer Pinsania, pot ser o no? Mm, de fer la ruta comença a Calal. T'acostes molt, però la ruta comença res, a dracera, aquesta, Sí, es pot fer la dracera o es pot pujar, si voleu, un camí molt bonic, molt bonic doncs és cap a Sant Pere de Madrona i passar allà per l'Obar, que és molt bonic aquest camí. I potser talles un palet, és més dret, però talles un palet, potser que pel sleig. Sí, I si has de fer tot el camí dels bons homes i no et vols cansar, pots fer autostop. També. <laughs> també perquè de fet jo aquest tros l'he fet i bueno, fins a Caral ja tria un pam de llengua però bueno, una motxilla i tot plegat però bueno, en principi la ruta comença al Santuari de Caral i arriba fins a Montsegur jo us parlaré una miqueta del tram d'aquí del Berguedà doncs ve la ruta comença a Caral haig de dir doncs que val molt la pena de fer-la perquè és una ruta que està marcada amb marques de GR són blanques i vermelles escolta, quan tenim de temps? no sé si estic parlant molt bé no ho estàs fent molt bé doncs en fi, uh, el Camí dels Bons Homes és una ruta marcada com a GR, perquè de fet és un sender de gran recorregut, és el GR 107, i no teniu cap mena de pèrdua eh, per aquesta marcada amb marques blanques i vermelles, per tant, vosaltres us agafeu les marques que hi han allà a Caral i aneu seguint, i és que és superfàcil. <laughs> I per, i per on passarem si seguim, aquestes, sí, marques. seguim aquestes marques eh. doncs primer de tot anireu passant doncs anireu ressequent un caminat molt estret baixareu cap a Baix, la carretera que puja cap als rasos i pujareu cap a Espinalbet, eh? lloc fantàstic que està així una mica abandonadet a eh? mi em sap molt greu, però és un lloc molt bonic Espinal Bet, i. Aquella... Mm. Espinalbet, que diuen la gent d'aquí ara estan fent una urbanització que es diu que Calpera Sastre Mira, Media, que ja ens trinxen la comarca per un altre cantó no? sí, això mateix vaja home, vaja Quina pena, tu, perquè amb aquesta comarca tan maca que tenim, i vinga, fer nhi familiars, i vinga, feu tots, déu Unidor. És una bona pena, perquè Espinalbet és un racó molt bonic. -Sín -Sí -Sín -Sí -Sín? Llavors d'Espinalbet doncs, continuem pujant pel GR cap al Santuari de Corbera, que també és un espai molt maco, uns prats molt bonics. I, I de Corbera anirem seguint el GR en direcció cap a la Casa Nova de les Garrigues que suposo que coneixeu tots, és una casa dels a, que abans que havien fet esports d'aventura, en aquells moments quan jo estava a l'escola de Ller, ara mateix crec que hi fan alguna cosa de cavalls o alguna cosa així que, que tenen... i també ho lloguen per festes boda eh, <laughs> despedides de eh, i, deu sí, funcionar una mica com a casa de turisme rural a, bé, no? molt bé, molt bé Llavors passarem per la preciosíssima, i vamos, és es que no té nom, la vaga de les 9 comes, que si algú d'aquí la comarca no l'ha visitat, pues ja està tardar a anar-la a visitar, perquè de més ara deu estar... Tu ja has anat Jordi? A.B.S. Encara Media. No. Home, home, home. Hola. He arribat a l'estany només. Ja home, ruptat, Déu n'hi do, eh? do, Déu n'hi do. I és de maco també l'estany, ja és maco. Però bueno, a la vaga de les 9 comes val molt la pena Jordi. I de més ara, amb aquesta primavera que ens està fent tan verda, deu estar... que vamos. Fats, no? Media, claro, està tot ple de faig, uns fàgios enormes, i el, bueno, el camí va pujant així fent zigazaga. Molt bonic, molt bonic, realment val molt la pena. Llavors passarem per un tros en el qual hi ha vàries ruïnes que formen part de les, de les mines Media, hi ha hagut de l'estració de... de què? Carboa, de carboa. No sé si són mines de carbó, en veritat aquelles vagonetes servien per per baixar No ho sé, el tram aquell que passes per un tros de túnel? I sí, tot, aquest és tram. és preciós, aquell tram. Molt bonic. Sí. Totes les ruïnes dels vestigis, exacte. miners... Exacte, de la comarca. I allà baix ja a l'antiga casa de colònies de Peguera, que fa molts anys que està abandonada. Sí, també. exacte, quan ja estàs arribant a Casibé Peguera, sí. Que també és un altre... Bé, bueno, un altre raconet, així que... Paguera, Paguera què passa amb Paguera? Media, aviam, vosaltres... Aviam, Paguera. Un cop arribes a Paguera, què hem de fer en Paguera? D'aquí és Paguera. D aquí d aquí és és Paguera menoror, qui ha deixat que Paguera es, es, es monopolitzi d'aquesta manera? Paguera era del compte de Frigols i actualment és de Seic. ABS Media, Tana. Sí. I... Que és el mateix Seic que té i shake. això és així. És quan vas... Passes al cot de jou de... de del port del Comte, uh -huh. on vas cap a Cambrils i Udent. Uh -huh. Allà sobre Canalda hi ha unes gàbies de falcons sí. immenses. De fet, l'amo d'aquestes gàbies, d'aquests falcons, va ser l'intermediari entre el Comte de Fígols uh -huh. i aquest Seicàrab. I, I aquí estanca el cercle. I, i la casa, i la casa és seva. I aquests falcons són per fer satraria allà a Gàbia. Un ciutadà alemany. perdóna segonearia. És això que agafen els falcons i cassen animals. Mol nostrat Peguera de Mongòlia. Pegueres d'un xeic àrab a través de l'intermediació d'un personatge alemany amant o no tan amant de les aus i bé. Venut pel Compte de Fígols, que de fet el Compte de Fígols doncs és l'hereu del senyor Olano, que és qui va administrar, qui va fer-se ric o més ric amb totes les minars de carbó i l'ígnit de la comarca. No nom molt d'aquí també, Olano. Molt nostrat. Però, per veure, per nosaltres, <ríe> és el poble on va néixer en Caraclamada. I sempre ho serà <ríe> I uns magnífics prats ABS Media Gemma Peguera és un dels reconets bonics, bonics, bonics del Barcadà, val molt la pena Peguera del poble Paguera, esperem que sempre sigui del poble I que no facin bueno, El que jo he sentit a dir que hi faran Que de fet són uns apartaments de luxe I uns camps de no, no sé, no, gol He sentit rumors, jo no sé gaire Tranquil·la. No passaran no passaran, Espero... l'estavit d'encara cremada encara corre per aquells prats. Espero que no passin, perquè clar, seria una gran desgràcia, sobretot si pretenen tallar el camí quan és un camí de pas, quan és un camí que hauria de ser públic i, i paguera, hauria de poder itena. disfrutar tothom, i de fer el que hauria d'estar allò és ple de cases amb gent vivint-hi, perquè de fet no, no fa pas tants anys, jo he, fet unes, jo he vist unes fotos dels anys 50-60 que estava ple de, gent, ple de gent, ple de canalla i ple de vida, i la veritat és que fa una miqueta de pena al poble... Abandonat. Però clar, si ho han de convertir doncs en un espai de luxe, doncs, la veritat és que a mi em fa bastanta ràbia. ràbia. Ja no és pena, ràbia. sinó que és ràbia, sí. la veritat. I preferim la pena que la ràbia. Sí. sí. Llavors, bueno, doncs, en fi, aprofitem ara que Paguera encara és del poble i encara en podem disfrutar tots i encara podem anar-hi a donar la volta i a passejar per aquells prats tan fantàstics i bueno, doncs bé, uh, la ruta dels Càtars continua <ríe> continuem la ruta dels Càtars, seguint les marques com sempre en direcció cap al Roc Gran de Ferrus el que passa que aquí trobarem una desviació perquè hi ha dues variants una variant puja cap al, cap al coll del Portet voreja el Roc Gran de Ferrus per sota una roca espectacular de 500 metres d'alçada on hi ha diversos dies d'escalada tot i no hi, no hi escala gairebé ningú, perquè és un lloc així una mica lluny i està una miqueta... Bueno, no sé si està una mica precari, però crec que no, no és molt turístic, diguéssim. Es pot passar per aquí, cap al Portet, en direcció Gòsol Gòssol, o és per passar per un altre cantó mm -hmm. que jo, la veritat que l'he fet una vegada, i és que és espectacular, que és per Botner. Botner és un petit llogaret que hi ha sobre les roques d'Ara no em sortirà, com és allò, el Pont Cabredís. Mm que són unes roques de conglomerat que estan surcades ABS per un Media rierol i bueno, és espectacular, el lloc és una passada, té moltíssima vista hi ha un parell de cases que estan enrunades, fa molta pena molta. hi ha una església romànica que també està enrunada. bueno, en fi, uh, el que sol passar no, en aquests indrets de, de alta Media muntanya que la pagesia se pues, n'ha anat al carall i, i bueno, doncs han quedat aquests llocs abandonats, no? però la veritat és que val moltíssim la pena. Jo recomano fer la variant per Boner. És més llarga, però val molt la pena, perquè és molt maco. Després de Boner passa pel ABS molí, Media no vull equivocar, Dena. però que és el molí d'en que és també un molí que hi ha allà sota un riu, o al costat d'un riu, evidentment, amb tots els molins. <ríe> és el <lo> que <ríe> És el que tenen els molins, que estan al costat del riu. Mol maco, també, i llavors ja es puja per l'espà, doncs, en direcció cap a Gòsul. A Gòsul, doncs, bueno, allà, ja sabeu, Gòsul, suposo que ho coneix tothom. Sí. També és un poble doncs, que l'han rebentat una miqueta últimament. avu dia ha canviat bastant des de, que, des de que nosaltres vam fer la ruta i han fet un càmping nou, han espagut mits fer urbanitzacions, cases en fi, ha crescut molt gosol, ja no és lo queera tampoc. però bueno, és aquest, d'aquests pobles típics de Kilbergà, doncs, que també val la pena visitar. I des de Gòsol continuarem pujant amb amunt-amunt en direcció a... a bueno, no ben bé al Pedraforca, però sí hem vistes al Pedraforca, cap al Coll de les Bassotes. Coll de les Bassotes. Uh, del Coll de les Bassotes continuarem en direcció a Vagà, però abans passarem per un parell de colls, molt macos, també moltes bones vistes cap a la cara nord del Pedraforca, que són el Coll de la Bauma i el Coll de la Vena. Aquí és un tros de pista bastant ample que s'hi passa en cotxe, de fet es pot fer una visita molt fàcilment des de Vegà pujant per aquí el Coll de la Baume i de la Vena fins a les Bassotes i és molt agradable. I llavors del Coll de la Baume i de la Vena ja baixarem cap a Vegà. A Vegà es pot visitar, per exemple, el que us comentava abans amb l'altre programa de el centre d'interpretació dels càters el mateix programa. El mateix pro... ah, és el mateix. A, una altra secció. Perdó, una bueno, altra secció, vídeo i, i, i et és. detalls radiofònics, ja saps, som uns sí, tiki es És una qüestió de vocabulari. Sí. Ja veu, entès. I tant. Doncs, bé, que hi vagalla el centre d'interpretació dels càters agónyals uns plafons i mides, explicatius i tenim també doncs unes noies molt trampades que fan una visita guiada doncs, a l'interior, on teniu doncs, un audiovisual que explica una miqueta la història, tot el context polític i social de l'època en la qual doncs, els càteres van patir doncs, la delegèria que van patir l'Església catòlica. i també doncs, bueno, fan això, amb una sèrie d'explicacions i passen un vídeo, doncs, també és interessant de veure'l no cal que feu la ruta dels càteres per anar perquè això doncs, té uns horaris que ara mateix no els sé però mira un cap de setmana doncs, sempre es pot fer una visita i repeteixo, doncs coneix una miqueta les coses que tenim a l'abast que moltes vegades són les que menys coneixem ens anem a voltar per les Espanyes ens anem a l'estranger i no coneixem què? anaves a dir alguna cosa? a les Espanyes és l'estranger ABS <laughs> media <laughs> bueno, no cal anar a l'estranger per veure coses boniques Llàvia. perquè en teniu que el Bargadán està ple la veritat, i bueno, a vegades són d'ells amb el seu nucli medieval i totes aquestes coses Després de vegà continuarem en direcció als Empadrats, que també és una altra joia que tenim aquí a Bargadà, sobretot per anar-hi l'estiu, que és un lloc molt fresquet, on ara mateix vaig anar-hi no fa gaire, i bueno, el bullidor de la llet està impressionant, baixa una mà d'aigua, bueno, està tot molt verd, molt bonic. Si aneu a l'estiu, doncs aquest tros serà molt agradable, perquè és molt fresquet, podeu fer inclús una mica de banyet, sempre i quan no utilitzeu sabó, clar, perquè és una riera d'aigua molt fresca i molt bona, i inclús jo hi he vist tritons, els tritons mm. són senyal de que l'aigua la, és bonísssima sí. mm. i bueno, quan feèia la ruta jo no havia més si hi ha anat a algun canàpi a rentar-se amb sabó segur que no malament rai. <susur> i bé, doncs dels empadrats la veritat és que aquest tros doncs, és una mica costerut, un cop has passat tota la zona d'aigua s'ha d'anar molt ben calçat perquè es va travessant el riu per unes pedres i això el camí és molt, o sigui, és molt evident, es va pel mig del riu i es va travessant d'un cantó a l'altre és molt entretingut, però s'ha d'anar una mica ben calçat i la veritat és que, bueno, fa molta pujada fa molta pujada perquè ens dirigim cap al coll d'apendís que està a certa alçada, i bueno, s'ha de pujar aquí en aquest doncs, lloc. Pujar i, i amunt, i ja està. Llavors passarem pel refugí de Sant Jordi, que és un dels llocs on us podeu allotjar. Hmm. Té un... Digues, perdona... Sí, sí, Sant Jordi, digues, digues. Ah, perdó. Dir sí, volia parlar de refugis, però comencem per... Ah, doncs ara, ara parlarem perquè estic a punt d'acabar la ruta i si vols ens podrem parlar de refugis. El refugi de Sant Jordi, doncs bé, és un dels llocs que, que podeu pernoctar, si voleu. Té una part de refugi lliure, de més, està restaurat des de fa molt poca avançabilitat. L'any passat van estar fent obres molt importants. Van canviar les finestres, van fer el refugi lliure nou, vull dir que cap problema, sempre i quan mantingueu netes les instal·lacions, si plau, perquè hi ha gent molt desaprensiva als refugis lliures, doncs que sapigueu que aquí al refugi de Sant Jordi sempre podeu fer-hi sempre podeu fer -hi estada, hi ha guarda o no, perquè hi ha una part de refugi lliure. I bé, del refugi de Sant Jordi, doncs ja acabem els últims 20 minutets de pujada fins al Coll de Pendís, que m'agradaria destacar, perquè ho he llegit fa poc i, i de fet no, no ho sabia, és el pas bàsic, bàsic que s'ha utilitzat des de tota la vida per travessar del Berguedà cap a la Cerdanya. I mira, també és una cosa... Més que el pas dels gosolans. Jo he llegit que és el coll de pendís. I de fet hi expressió... Bueno. Uh. Oh. Ué, Ué, pendís, no? Aquesta és una expressió, no sé si és molt popularitzada o no, però de fet jo l'he sentit de malanyeu anyeu i que és de fet anar a passar el pendís, que vol dir doncs bueno, palmar, morir-se de fet la Maria de l'Anglada doncs l'ho dic moltíssim. Uh, ja passarem al el pendís, i vol dir això, doncs vol morir-se. Jo m'imagino que és perquè, doncs, bueno, Malanyeu, que era una vall bastant tancada i que no se sortia gaire allà, diguéssim, bueno, de fet a pagès abans tampoc no s'acostumava a fer viatges gaire llars, doncs per ells anar al el pendís ja devia ser anar-se'n -se doncs, bueno, no, com el cel, no, allà tan amunt. I bueno, sí, sí, és una expressió molt nostrada d'aquí, de la vall de Malanyeu. Sí, sí, i bueno, i en principi doncs, ja travessaríem cap al cantó de la Cerdanya, que això ja són, com es diu, d'allò d'una altra. Jo tenia ganes d'explicar-vos aquesta part del Berguedà perquè, bueno, una miqueta és la que ens toca més, i de fet és la, a mi, arrel de treballar en aquesta ruta, doncs va ser el que em va enamorar del Berguedà, saps? Els paisatges i aquestes coses. Ara m'he posat molt flasca, no? Sí, d'una flasquitud. Recrea't. Recrea't. No, la veritat és que val moltíssim la pena i bueno, si la gent no té paciència o no té dies o no està prou preparada físicament com per fer tota la ruta sencera doncs bueno, sempre val la pena d'agafar doncs, variants o altres camins i almenys fer-la a trossos perquè és que jo la recomano moltíssim Doncs un altre dia ja farem la ruta dels cavalls del vent i parlarem d'altres refugis Sí, perquè refugis, aquest, tal, aquest no? estiu t'hi tindrem no? <laughs> També, també <laughs> No. l'intentarem fitxar no? per les excursions que ho ha fet molt bé un cop al mes almenys ja, jo encantava la vida perquè la veritat és que us he de dir que a part de ser restauradora bueno, jo he volgut ser moltes coses a la meva vida però clar, com que la vida és tan curta fillets i tan intensa pues, no he pogut fer-ho tot però una de les meves general. professions frustrades és ser guia és ser guia, guia de muntanya m'agradaria moltíssim perquè bueno, em passo molt bé ensenyant llocs a la gent i explicant i això i de fet, bueno, en aquesta escola de taller en teoria doncs, vam entrar per, per sortir preparats com a guies de turisme rural ABS i com a guies Media, de, de muntanya no havíem de treballar al parc natural i aquestes coses i tot això doncs va quedar frustrat per, bueno, per, per qüestions polítiques, deixem-ho així doncs, i jo bueno, encantava d'explicar-vos el que faci falta que sàpigues que acabes de ser anomenada guia titular de ràdio titul, Media, uh, doctor honoris <laughs> causa Múnic. Molt bé, pues, gràcies a vosaltres. Bon camí. Apa, salut. I fins aquí la secció d'un tom per la terra i el nostre altra guia titular. Que no em posa la veu. Eh. Em té censurat. No, no, és... Has, vale. has agafat el micro que falla ja el botó Ah, vale, vale, vale. Bueno, doncs tenim una nova col·laboradora, i ja ho sentit <laughs> Tinc preparades moltes excursions per les deixaré al calaix de casa <laughs> i em dedico a les incursions literàries i avui tinc un llibre molt sorprenent que arriba a les meves mans que l'Aïtat Xalaparta i és un treball de camp del Xema García, un ex-corresponsal d'Egin a Centroamèrica en el qual explica la història d'un refugiat basc que va marxar per els problemes que tenia aquí i es va solidaritzar amb la guerrilla de l'FMLN al Salvador participant activament, agafant la metralleta a la guerrilla. I aquest home va perdre una cama i, malgrat això, no va abandonar la seva lluita, sinó que va continuar lluitant per la selva amb moletes i un cavall. I d'això trec un retall d'una carta que envia a ell a la seva família des de la, des de la selva. Sustrayak. Ah. Tres punts en eusquera. Media, de verdad que os quiero. Lo que más en este mundo, no solo sois mis seres más queridos, sino sois mis propios seres. Quisiera deciros primeramente que soy feliz y creo que no me engaño y menos os digo mentira. Vivo en un país libre y soy feliz porque soy gigante. Amo a la mujer a que, me, a que a mí me ama y amo a todos y os tengo a vosotros. Ahora tengo esta oportunidad de poder escribiros, de poder hablaros y me pongo demasiado contento. Os cuento que vuestras cartas me llegaron en un momento fabuloso, en agosto. Qué felicidad poder leeros, besar, de contento, sabie sabiendo por mil veces más cuánto me queréis y cuánto quiero. Sabiendo de nuevo, otra vez, mil veces más que estamos juntos, que pensamos igual, que vivimos igual, que luchamos igual. Es verdad que muchas veces siento lo que estáis admirado Demo. viviendo juntos esta vida. Y no os podéis imaginar lo bien y feliz que me siento, pero también voy a contaros una cosa que es verdad. Por veces, por días, por tiempo, los recuerdos no me vienen, no me llegan. Es la época de los días en que soy de aquí, en cuerpo y alma, de sentirme uno más, ABS como si hubiera Medio, toda la Demo. vida aquí. Pero tarde o temprano aparecéis vosotros, mi cuna, mi origen, mi carne mi pueblo. Pienso que son heroicos porque han sufrido y sufren, pero siendo lo suficiente que capaces de vivir, de trabajar, de ser conscientes, de trabajar... Aquí la vida ABS no Media ha sido fácil Demo. nunca, pero siempre salen adelante padres, hijos, hermanos, mujeres, niños, viejas, asesinados por las balas o por la miseria, hambre, explotación. Pero que ven la vida y tienen esperanza de cambiar, por eso luchan. Y después de todo también yo estoy con ellos. Es en fin, y estoy Demo. contento. Por eso os decía que por veces no recuerdo nada. Eso, me pasó los primeros días, todo me parecía nuevo, otro mundo. Quería aprender y me preocupaba por todo por todo, algunas cosas no entendía la forma de ser, el carácter, la mentalidad claro que sabía iba a ser distinta a la nuestra, pero creía que después de haber estado dos años en Venezuela era buena escuela, me parecía raro, muchas veces la envidia egoísmo y hasta que se usase el dinero, pero pensaba que esta gente no había tenido nunca nada amigos, camaradas, compas pero queriendo colocar cada uno todo lo que llevaban encima, y yo callado cumpliendo mis tareas y pensando sobre todas las cosas hasta las mínimas contentísimo y deseando enfrentarme con el enemigo después el balazo, la herida, el pie roto y con la moral ya que pensaba curarme. A los días parece que peor y de ahí a las nubes. No me enteré de nada en días y cuando me despierto veo que me falta la pata. Y yo a preguntar cómo ha sido. Tranquilo a pensar en algo y el pasado barrido y el futuro también. Solo existía presente me preocupaba de lo que mis ojos veían y de lo que pasaba alrededor. Así unos pocos días, no operado, ahora pienso que si me viera un, en una película me aplaudiría por la buena que fue mi reacción, sin pensar, sin llorar y con el enemigo atacando. Después pensé cómo ABS me podría subir Media a un autobús. Demo. Me gustan, en Carac en Caracas eso usaba, ahí está el pueblo. Contento de que por lo menos no iba a caminar más por esta dura tierra llena de montes, montañas, que hasta entonces me hacían sacar mis buenos sudores. Pero también pensaba que ya no podría jugar a ABS pelota, Media mi vocación Demo. frustrada, Por veces sueño en partidos y frontones, ni podría bailar, me escape a las estrellas, ni jugar al fútbol. Por lo demás, tranquilo, podía ir en coche, bañarme, ir al cine, hablar, ver, fumar, comer, beber, en fin, de todo. También quisiera deciros que no os preocupéis, que, que tengo a Media mi disposición Demo. no unos médicos, sino todos los médicos, médicos de todo el mundo, que me quieren, que trabajarían en mí. Pero de una cosa estoy seguro, no hay médico que me pueda dar lo que yo tengo, o sea que estoy tranquilo. Estoy seguro además que vamos a vernos, que vamos a juntarnos, que ABS vamos a hablar, Media, cantar, reírnos, reunirnos, todas las cosas que queramos. Y en esta ocasión quisiera que nos escribieramos, que, que me contarais las cosas que habéis pasado, las cosas que habéis vivido, todo lo que os interese, todo lo que queráis preguntarme. ABS quisiera teneros Media, más cerca aún, viendo vuestras caras, oyéndoos, podemos escribirnos, podéis mandar cartas, fotos, etcétera Quisiera que lo hicierais rápido. Ah, una cosa... No voy a aceptar que me digáis, no sabéis qué poner, que siempre pasan las mismas cosas, etc. Tengo bastante experiencia en esto. AVS siempre decir Media lo Me gustaría hablarle a la Má y también me doy cuenta que puede ser tarde y no con tristeza, sino con pena de no haberle dicho lo que yo quisiera. A J.M.E. Eh, unos días de estos me di cuenta de lo que es pertenecer AVS al mundo. Y bueno, la carta es a i és això l'últim tros, que és molt bonic, perquè no ens queda temps. No pertenezco a nadie. Nadie me ha vendido. A nadie reporto beneficios. A nadie doy cuentas. Solo a vosotros. Solo a este pueblo. Solo al pueblo que me vio nacer. A la cara sí. Paquito. Bé, i fins aquí la setmana, uh, la setmana tràgica, aquest programa del dijous, on se'ns ha tirat el temps a sobre i hem hagut d'escursar l'última carta Demo. de les incursions literàries i ens despedim fins la setmana que ve o d'aquí dues setmanes <coughs> perquè recordem que la setmana que ve és petum i ja veurem què fem. Algú farem. <laughs> <laughs> Media Bé, moltes gràcies i fins a la pròxima. Salut.